Először is elnézést szeretnék kérni a tegnapi indisponált napért, ami önmagában nem egy vétek, mert mindeknek van egy indisponált és kevésbé indisponált napja, hogy független attól, hogyha az ember hosszas kihagyás után jelentkezik, akkor önök legalábbis tőlem elvárhatnak azt a fantasztikus lelkesedést, ami az embert átsegíti az Hozzá Hozzátéve, hogy ha az emberben fantasztikus lelkesedés van, attól még lehet indisponált. De az indisponáltságban nem fér bele az, amit tegnap itt két konkrét jegynek az oda vagy nem odaadásával kapcsolatban műveltem, és ezért Elnézést szeretnék kérni független attól, hogy a tennapi műsoron már nem tudok változtatni. Ami a távozásomat illeti, az ugyan szoros összefüggésben volt ezzel, de amiatt nem kérek elnézést, a tegnapi műsor addig tartott, amíg tartott. Nagyjából a tenapi műsor 8 órakor véget ért, van ilyen. Cserébe, 3-9 előtt távoztam, tehát még egy ugyan. Tehát az első óra emlékét, aki megőrizte, hogy ezt otthon mondták, az jó ízzel távozott, aki. 3 4 kor távozott, az meglehetősen, hogy egyáltalán nem tapasztalta azt, amit én mondtam, és most túlzásnak találja az elnézéskérés. Nekem minden esetre egy tízes skálán legalább hetes diszkomfort érzést okozott. Feldolgoztam. Nem azt jelenti, hogy nem leszek legközelebb indisponált, de az indisponáltságból adódó tehát ezt a mallőrt, ezt a kalamajkát, ezt az ízét Ezt még egyszer nem követném el, Még egyszer elnézést Kezdjük el a mai műsor -t. Nem mintha nem kezdtem volna el De ez egy ilyen előke volt Én nagyjából ahhoz tudnám hasonlítani Ezt a reggelt A mait is, meg a többit is De mondjuk ezt az ügyeletet mint amikor az ember reggel fölkel és azt mondja, lába működik, szeme működik lát, füle működik hal, lába működik, megy, lábra tud állni, keze működik, fogni tud, bekapcsolja a kávéfőzőgépet, azt mondja, hogy de hát akkor ezek szerint a, azt a sort, ami oda vezet, hogy reggel kávét szeretnék inni, poharat készítek oda, a kapszulát teszek bele, zacskót rakok bele, ki hogyan készíti a kávét belét, egyáltalán nem kávézik, ezt a sort is le tudja követni. Adott esetben átveszi az aznapi teendőit, és sorolhatná még napestig a szószoros értelmében, és utána elkezdi a napját, és akkor Más sorrendben, más fontossági sorrendben, másképpen teszi fel ugyanezeket a funkcionális kérdéseket. Működik, nem működik, beül az autóba, kinyílik, egyáltalán megvan, nem lopták el, nem szállították el, mert rossz helyen parkolk. És így tovább, és így tovább. Hogy ez ki milyen tudatosan éli meg, ebben nyilvánvalóan különbözőek vagyunk, de abban a pillanatban, hogy valamiféle dolog nem működik, vagy nem úgy működik, ahogy korábban, viszonylag kevés olyan embert ismerek, aki ne kezdene el azzal foglalkozni, hogy jé, még még összetudtam tenni a mozulataimat, és tudtam kávét főzni, ma nem. Bejött, vagy elfogyott a kávékapszula. beleért vagy már csak kettő van, és el kell menni, beleért vagy nincs pénzem venni, szólni kell apámnak, testvéremnek, feleségemnek barátnőmnek, barátomnak, hogy legyen szíves segítsen. Fölhívom, hogy reagál. És így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag nüanszokból áll össze az egész. Hogy aztán melyik nuanszt érezzük nem nuansznak. És a sohajtás, maradjuk abba, a sohajtás de ezt most verbalizálni nem fogom. Elnézést. Ez a psziáterem, még soha nem telefonált ilyenkor. Jó reggelt kívánok! Halló? Halló? Halló? Téves volt. Kicsit meg is lepődtem. Ez szintén hozzátartozott a tegnapi napomhoz. Hozzáté vagy, azt se tudtam, hogy neki van mobiltelefonszáma. És itt most megállok, mert ennél többet nem illene mondanom. Az, hogy eddig elmentem, az is egy ilyen félai dolog. Végül is tapasztalhattak volna, hogy csak a telefon. Ma reggel nem ébresztem fel a lányomat, aki ma érettségizik, és ott vagyok vele, függet attól, hogy a viszonyunk milyen rendezett vagy nem rendezett. Attól én, hogy tízeskálán tízesre, de még inkább tizenegyesre drukoljak neki, ahhoz nem lehet hozzászámítani azt, hogy most éppen milyen a kapcsolatunk, vagy hogy én azt hogy élem meg. Ha megkérdeznék, hogy ennek mi az oka, arra azt hiszem, hogy nagyon mérsékelten őszintén válaszolnék. Abban önmagában el tudnánk veszni. Annyi nüanszom benne, hogy napestik tudnánk sorolni. Tudnám sorolni, önöket érdekli, nem érdekli, hozzá kapcsolódnak, nem kapcsolódnak hozzá. Csak azt a rengeteg utálágazást akarom önöknek érzékeltetni, amit egy műsor lehetővé tesz, és abban az aztán vagy kapcsolódnak emberek, vagy sem. Gyakorlatilag mindaz, amit eddig elmondtam önöknek, önöknek az abból adódóan a kejfejancs és abból adódóan a és ilyet másképp más nem csinál. Nem. Ilyet így másképp nem csinál. Az, hogy erre egyébként van-e szükség vagy sem, ez örök dilemma. Hát illetve örök dilemma. Azért ezt egy rádió el tudja dönteni, valószínűleg nem véletlen vagyok a 98-on és ha nem tudom hol nem. Független attól, és ezt a mondatot megint nem folytatom, mert magam se tudnám, hogy hova akarok benne eljutni. Az, hogy nem telefonálnak, az részint öröm, hiszen egyáltalán nem fejeztem azt be, amit elkezdtem mondani, beleértve, hogy az se biztos, hogy érthető, amit mondok, csak bizakodom, mindez a tegnapi napból fakad, meg az elmúlt két hétből, meg az elmúlt, ki tudja, hány évtizedből, nagyon sokból ki tudta azt, hogy én egyszer ennyit fogok majd magam mögött hagyni furaérzés. Na, a 2018. június 20-a szerda van, és 8 perc elmúlott reggel, 418. Amit eddig elmeséltem önöknek, az az önmagunkhoz való viszonyítás volt, hogy tegnap is föl tudtunk állni, be tudtuk kapcsolni a kávéfűzőt, tegnap is láttunk, nem láttunk kettőt, ott ahol egy van, tegnap is hallottunk, és ehhez mérjük magunkat. Ez a, ez, a, ez a gyakoribb és ez az alapvető. Aztán van egy ilyen viszonyítási rendszer. A viszonyítási rendszerben is el lehet veszni, de épp ezért egy konkrét példát választok, és nem fogom annyira részletezni, mert ez ez nem biztos, hogy annyira fontos, mint az első belét, vagy az elsőből is az aztán az a fontos, hogy mire reagálunk a világból, hiszen nem véletlen az, amit eddig elmondtam, mert ez szám első szemében szól. Nem beszéltem arról, hogy a mellettünk levőtől megkérdezzük, hogy hogy aludt kire bármit. Mondjuk a kávékapszula kapcsán megemlítettem a másikat, de vannak olyan közösségi emberek, akik közé magamhoz sajnos nem sorolható, akiknek saját maguk helyett mindjárt a másik jut eszébe, és mindaz, amit elmondtam, az lehetséges, hogy végigviszik, mint egy tesztet, a szó idézőjeles értelmében, de már csak azt követően, hogy a másikkal tör ha ígyben többet árultam el a magam, magamról a kellett, én, én elnézést kérek. Rendrakásba fogtam, ez egy ilyenkor, ez egy nagyon rendszeres tevékenység nálam, és nem is teszem rosszul. Utána jobban érzi magát az ember belét, vagy van miben rendet teremteni. Az erősítőmért ma fogok elmenni. Tévét hallgatod, de tévén is jön rádió autóban ülök, és ott hallgatok rádiót. Hallgathaték zenét is, rádiót hallgatok. Klubrádió. 92.9. Egy nálam idősebb ember vezeti a műsort, akiről fogalmam sincs, hogy magánemberként mennyire talált Ja, találta meg a helyét a világban Magyarországon, maga a rádió műsora az útkeresés maga Ut utat keresni lehet pozitívan és lehet nem. utat keresni lehet úgy hogy az ember azt érzékelje aki ezt hallgatja, hogy a másik tényleg meg akarja találni az útját lehet úgy érezni hogy én egy másik végletet mondok nyüglődésnek is lehet érezni ez a műsor nyuglódás, A tévedés minimális kockázatával, és csak azért mondom, hogy minimális kockázatával, mert, mert nem akarok senkit sem megbántani. A nyüglődés alapvetően a műsorvezetőből fakad, akinek egyébként a magánélete, ha rendezett, akkor azt kéne inkább. Tehát valahogy annak nagyobb mértékben kéne ráborulni a műsorra. És maga az a nyüglődés, ami benne van, az valami olyan, mint Amiről én beszéltem, csak azért próbálok egyszerűen beszélni, hogy ne legyek bonyolult. Ugye, amikor annak idején én a házasságomra panaszkodtam, gyakorlatilag a nap 24 órájában, amikor beszélő állapotban voltam, álmomban nem beszéltem, vagy ha igen, akkor arra nem emlékszem. Arról beszéltem, hogy ez milyen szörnyű, mondtam különböző hülyeségeket, okoltam főleg másokat, kevésbé magamat, és akkor időnként azt kérdezték emberek a környezetemben: oké, miért nem válsz el? Amikor elváltam, akkor még mindig nagyon hosszú ideig maradt függőségi viszony nem elsősorban a lányom miatt, meg egyébként is nehezen válok. Ebben történt némi változás, de jelentős nem. És utána azt kellett, hogy mondjam, hogy ezt hamarabb is megtehettem volna, függetlatt, hogy ezzel mekkora sebeket okozok. Mondhatnám, hogy típek fel, de nem típek fel, hiszen akkor még nem voltak ilyen sebek. Hogy ezt hogyan lehet konkrétan vonatkoztatni a klubrádió betelefonálós délutáni műsorára, ezt nehezen tudom önöknek így adekvát módon megfogalmazni. Én csak a nyüglődést érzem benne. Valamint az akarás és a nem akarásnak valami olyan középmezőnyét, amivel én nem tudok mit kezdeni. Maga a műsorvezető olyan, mint aki azt mondja, hogy szeretne valamit elérni, de ez neki nem megy. Ebben alapvetően a külső körülményeket okolja, és miközben én nem azért hibáztatom, hogy nem magában keresi a hibát, hogy valami más célt is találhatna, egy olyan részcélt, amely részcél elérése után közelíthet ahhoz, aminek az elmaradása miatt hallgatóival együtt buson, de ez nem következik be. nagyon ritkán felcsillan benne valami. Olyan hallgatókat vonz, elsősorban ez a műsorvezető, akik, akik hasonló módon nyavajognak. Belehallgatok a karcefembe, és ott döbbent módon, ott, úgy, ott egy nagyon furcsa, egy nagyon-nagyon fura üzletmenet van, ott úgy beszélgetnek a hallgatókkal, hogy csak nagyon ritkán szólnak hozzájuk. Tehát szinte monológókat mondanak a hallgatók, függet attól, hogy értelmes vagy értelmetlen dolgokat mondanak, általában ebben a hozban értelmetlen dolgokat mondanak. Ha van is benne értelem, ilyen hosszan nem tudnak okos dolgokat mondani, és ez valószínűleg másokra is állna. Hosszan értelmesen beszélni nem könnyű, és ezt magamra is vonatkoztatom, aki déstóval lassan negyed órája beszél és um, valaki aki ott hosszan is egyre értelmetlenebbül beszél egyszer csak Nevekre kezd utalni és nevekkel kezd úgy játszani, amit egyébként én a magyar rádióban megtanultam, hogy nevekkel nem játszunk. Megtanulhattam volna korábban is, lehet, hogy az általános iskolában is megtanultam, de igazán a magyar rádióban vésődött belém, Valószínűleg abból adódóan, hogy ott az ember úgy tudott nevekkel játszani, ezért többen hallották ezt a rossz játékot, mint ha az ember egyébként ezt az iskolában is te volna. Függetlenül az iskolában viszont közvetlenül kaphatott volna ezügyben pont hogyha neten túlment volna valamilyen határom. Játszik mindenkinek a nevével a hallgató, talán a sajátjával is, erre már nem emlékszem, de játszik. <gül> játszik, ez még mindig a Vilniuszi légkondicionáló hatása. Játszik a műsorvezető nevével is, Bajer Zsoltéval is, aki megszólal és azt mondja, hogy kétségtelen, hogy más lenne az élete hogyha ővé lenne a Bayer gyógyszertár. Ugye azt még nem mondtam, hogy ez a műsor 14 éven aluljáknak nem való, és feletté csak igen korlátozott mértékben ajánlott, de azt most mondom, hogy a műsorban termékmegjelentések hangzanak el. Elnézést, ha ezt rosszul tettem, és utólag mondtam. Amire azt mondja talán a hallgató, hogy hát tiéd lenne, tegeződnek a Bayer gyár, akkor te nem is vezetnél műsort, és azonnal rávágja Bajer Zsolt, hogy hát ennek nagyon kicsi a valószínűsége. Aztán utána még ez a kotorászás folyik nagyjából 25-35 másodpercig, és aztán visszatérnek oda, hogy de azért lehetséges, könnyen, hogy visszatérne és, és vezetne műsort, de itt maga a műsorvezető egy 10. Tízes skálán tízesre el magát. Sokszor foglalkoztat a gondolat. belétveszt az egész nyári szünetet. Hát én ki akartam hagyni ezt a nyarat, és a rádió arra kért különböző okokból, hogy jöjjek ide-vissza, és vezessék műsort. Önök voltak annyira figyelmesek, és volt, aki megjegyezte, hogy én június 18-ától egy hétig vagyok. Az összes előnyével, hátrányával hátrány ott volt tegnap előnyölt volt tegnap előtt, hogy a mai milyen lesz, azt majd utólag közösen döntjük el, mindenki maga-maga. Egyérve még nincs a tegnapi effekt, de a tegnap előtt is, bár az még könnyebben elérhető, gondolat zárva. Szóval, hogy van olyan anyagi helyzet, ahol Bajás Zsolt nem ezzel foglalkozni. azt már nem részletezik, hogy mit csinálna. Én nem tudom elképzelni azt, hogy lehetne olyan állapot, hogy én ne ezt csináljam. Olyan van, hogy tudom, és én hosszabban elutaznék, hogyha azt a testem lehetővé tesz, és a hompulát kiragadhatnám népszavás magányából. De az, hogy én ezt ne csináljam, ahhoz alapvetően az kell, hogy ne legyen rá igény. Ne legyen rádió, amely befogad, és amely rádió nem érzi azt, hogy az van még 5-10 ember, aki ezt hallgatná. Te a Bayer Zsolt valami olyasmit árult el magáról, ami nekem sokat mond. a hírekben ott volt, hogy megszabazzák én a soros topot ide bizottság, ide Velencei bizottság, oda, és számomra egyetlen egy dolog maradt meg. Egyrészt az nagyon furcsa, hogy ugye a hírtévi saját információként közli, mondván, hogy ő kérdezte a miniszterelnöktől, az ATV saját információként közli, mondván, hogy ő kérdezte meg a miniszterelnöktől, ide csapok, oda csapok, én zsebem, te zsebed, én pénzem. Te miniszterelnököd, aki azt mondja, mármint a miniszterelnök, hogy megvan hozzá a kellő képviselői létszám. Tehát megszavazzuk, megkérdezik még egyszer, ugyanez a válasz. Nézem a miniszterelnök, nézem Kövér László, de maradjunk a miniszterelnöknél, ne ográndozzunk viszonyát azokhoz a megnyilvánulásokhoz, amikor őt való el le lehet csípni és lehet tőle valami ilyesmit kérdezni, talán válaszol, amikor a sok havasi bertalamból egy nem mondja azt, hogy a miniszterelnök úr nem ér rá, és nem akar beszélgetni. Az van benne, hogy a miniszterelnök hogy hárítja el a kérdést, hogy hogy válaszol, és én arra gondolok, hogyha én lennék a miniszterelnök, ami nem fog bekövetkezni, és hogyha én akarnám megszavaztatni a stopsorost, ami kevésé valószínű, akkor egy ilyen szituációban egyszer csak havasibert alatt arrébb raknám, oda mennék az egyik emberhez, és azt mondanám neki, oké, legyen szükséges, mondja, hogy ön számára ez a kérdés miért fontos? Mi a kérdés, és akár egy fél órás, órás beszélgetés órás is folytatnék az ügyben, hogyha van én irántam ilyen érdeklődés, akkor elbeszélgetek azzal, aki kérdez. Én most nem az Indexről beszélek, hogy a organum vagy nem. Az a viaszos vászon, ahogy lepereg ma a miniszterelnök úrról, azon ország sajtójának az érdeklődése, amely nem kormánypárti, és amely azért, amelyet azért néhány ezer, tízezer, százezer millió ember követ, arra nincs magyarázat, illetőleg arra van magyarázat, de számra teljesen érthetetlen. Még csak ügyeleti fázisban sincs a miniszterelnök. Az, ahogy válaszol, mondanám, hogy pökhendiség, de a pökhendiség az egy külső leírás, az, a, a másiknak a semmi bevétele. És hogy ennek mi az oka, én ezt nem értem. És önök elmagyarázhatják, akkor se fogom érteni. Ma reggel bekapcsolom a rádiókat, és sorra hallgatom őket, van, ahol kiírják, van, ahol nem írják ki, fogalmam nincs, mi az a Magyar FM, hogy most a Magyar FM lett az országos rádió, vagy a retro rádió, az fogalmam nincs. Három vagy négy frekvenciá jön be itt az én rádióban, az én japán gyártmányú rádióban, a japán gyártmányú autómban, a Mária rádió, négy különböző frekvenciám. És anélkül, hogy végigvenném azt, hogy hol, miről beszélnek, jópofán vagy kevésbé jópofán, olyat, ahol kevésbé jópofán fontos dolgokról beszélnek, én egyetlen egy találtam, az jut az eszembe, hogy az én lányom korosztályának, vagy a náluk valamivel idősebbeknek, miért nincs egy rádiójuk, amely egyébként hol jópofa, hol nem jópofa. Az estefem nem az én esetem volt, de egy estefemi jellegű rádió, tehát ott van a tilos rádió, amely vele öregszik a hallgatóival, és az a tilosság, ami most tilos, és ami annak idején volt, hát az már a nyugdíjból érő csapájáv. Hogy hol van az új tilos rádió? De nem az új tilos rádió, hol van, hol van az a rádió, amelyik frekvenciát kap, és úgy beszél emberekhez, én a Bocskor és a Sebestén balás között elnézésüket kérek kérem, nem tudok különbséget tenni. A Kossuth Rádió és az Inforádió közötti nagy különbség időnként az, hogy azt mondja az, az, az Inforádió, hogy a tárgyilagosság gyönyörködtet, vagy nem tudom mit mond, és azon elkacagom magam, mert hogy a tárgyilagosság hogyan tud elgyönyörködtetni, hát az, az maga az imanes Inforádió arszpoétika. Hát nem tudom, mi volt kihámozható abból, amit elmondtam? Nagyjából 20 perc múlva föl fogom hívni Péter Fiferit, az elkövetkezendő 20 perc az önöké. Azt nem mondom, hogy én kitettem magamért, mert nekem ez a dolgom, hogy itt beszéljek. Nem mondom, hogy mindent pontosan elmondtam. De sok mindent elmondtam. Akár ehhez, akár bármi máshoz. 061 489 0999, és 063677116 egy Péterfi Ferenc után Mesterházi Attilával, majd Bácska Jánosra beszélgetek. You run 061489099 és 063677161. Ma a 2018. június 20-a szerda van, és 7 perccel múlott reggel fél 8. Ez a civil rádió és benne az ügyelet, amely gyakorlatilag, majdnem olyan, mint a helycs, de olyan részletekre utal, amit itt most már hosszabban nem fejtenék ki. 061 és 06 7 7 1 1 1. örülnék, hogyha valaki előkerülne mi hamarabb, ami azt jelenti, hogy most. Oh, telefon működ hallgató Jó reggelt. Jó reggelt. néma hallgatónak anyja se érti a szavet Kicsit másodpercekkel később kapcsolottam be az ön azt mondta, hogy Pökhendi a út. Pökhendi a eh, micsoda? Hogy Pökhendi a miniszterelnök. Út. Egy kicsit azt közelebb amikor kéne amikor jönni, amikor... tudom, hogy kihangosító hallja, csak az a baj, amikor hogy én is alig. Igen, és ahhoz kapcsolattam amikor azt mondta, hogy Pökhendi a miniszterelnök. Út. Én azt mondtam, hogy én ezt Pökhendinek nevezném. Igen, mém. igen. Félene értsen, e, hogy lehet, le fog keverni, vagy nem tudom. De azt kérdezem meg, hogy most én vagyok a hülye, vagy tehát miért kell őt ennyire védeni? Hát az a mikrobusz, ahogy az áll kb. 10 méterre a szoboravatástól, és ezt az embert elvileg akkor szeretik az emberek, ha ennyien megválasztották, nem? Vagy én, én fogom föl hülyén. Nem, egyetlen nem fogja föl Annyira szoros fogásba fogják, hogy... hogy a... is azt mondta, hogy én, a én vagyok egy hülye, és erre válaszoltam hogy nem, nem hülye. Na, jó. Tá, tá, hogy, hogy nem lehet ennek az emberek annyi, annyi emberek közti metakommunikációja, hogy, hogy hát gyerekek, hát ki Mi a válasz? Hát, Fürdő, hát semmi, hát nullát. az ember, fél az emberektől. Én na, azt gondolom, hát... hogy ő nem fél az emberektől, ő egész -e. egyszerűen nem akar keveredni. Az, hogy na, fél, -e, erre nem? nem tudok válaszolni. Na én sem, de, de a pipától nem látok. Van egy ember, aki azt hiszi, hogy ő az atyaúristen, pedig nem az. Hát, hallom, azt, Érti, ez, ez, ezzel, Ebben megint azt tudom mondani, hogy rossz irányba megyünk. Ez az atyaúristen, ez nem, de, de de, nem tudok. De hogy miért? Annak idején, annak idején az erős Antóniáról az, azt mondták, sose fogom elfelejteni. Hát Amikor én érdeklődtem, akkor kérdést tettem föl, ne jó pofáskodjon olyan szituációban, amiben nem kéne jó pofáskodni. Befejezem, tehát ön önnélkül, de a gondolja, visszahívhat. Azt mondták Erős Antóniáról, 2000-es évek legelejét írjuk, több mint másfél évtizede. Úgy megy, és úgy néz, hogy emberek nem szólítják le. Én Vajda Jánosra emlékszem így, ő egy agysebész, aki úgy közlekedett az amerikai úton, hogy csak tisztelet teljesen tudták megszólítani. Magának a miniszterelnök úrnak megvan az a kisugárzása, hogy ugyanezt váltsa ki az emberekből, de ő ezt nem teszi lehetővé. Jó reggelt. Na, bocs, itt vagyok. Ez nem a jó nő, ez nem az ügyelet bocs. hangneme. Oké, bocs, na, jó. Nem akarja, tehát nem tudok, erre válaszolni. Jó, na. De az, amit ön mond, abban tökéletesen igaza van. Köszönöm. De tényleg, és, és ez a ez a, a, a szoros fogás, hogy nehogy ott van az a a volt, melyik, volt, volt az úr, aki most a szóvívője. Hát egyszerűen... Hú, havasi? Azt Igen. Na, az ott annyira fontoskodik, hogy jaj, nehogy valaki egy rossz szót felfigyelni az úrnak. Ta hát illetve el... maga a miniszterelnök időként eldönti, hogy ő mit tesz lehetővé. Köszönöm, hogy hívott. Ez egy dolog a sok közül. Nem tudok rá választatni. Kicsit, mint a Bayer Zsolt, aki azt mondta, hogy ha ővé lenne a Bayer -gyár, akkor nem is ott. A miniszterelnök úrhoz szeretném elmondani, tehát miniszterelnök úrral nekem sok találkozásom van, ismerjük egymást, tegeződünk, hogy a parlamentben is tegeződnék-e, azt nem tudom. is után szabadon lehetséges, hogy ma már Lázár Jánossal se tegeződnék, a lenne ott kormányinfó, de most momentán nem tart kormányi hogy a Gulyással tegeződnék-e, vagy sem. Ezt most nem tudom elmondani, az elmúlt időben nem voltam kormányinfón Gulyás Gergely éra alatt. Sok beszédben, sok a elfelejtettem, amit akartam mondani. egy és 063677161, de pontosan is emlékezem. Ezt találkoztunk a Vasas Klubnál, a Pasaréti úton, vagy téren, nem a Pasaréti úton. És itt ő úgy mozgott nagyjából négy percen keresztül, miközben kiszállt a felesége akkori autójából, vagy a családi autóból, tőlem kb. 10 méterre, hogy egyszer sem nézett a szemembe valószínűleg látod, de abból azt akarta, hogy ne kelljen neki velem beszélgetnie, és én akkor az ellenzéki vezetőt, aki nem volt miniszterelnök, megtiszteltem azzal, hogy ez megtisztelés volt -e, vagy sem, nem tudom, én így éreztem, vagy így fogalmazok most, hogy nem fog fontoskodni, hogyha ő négy percen keresztül, vagy 3 percen keresztül úgy, hogy közben 360 fokban pörög egy téren, mert különböző emberekhez beszél, feleségéhez, talán gyerekeit gyűjtötte be, beszélt edzők akik megszólítottak, és közben biztos, hogy meglátott engem, és megismert, de még a megismerés mértékét se biztos, hogy lehetett látni a szemében. Tehát, hogyha ő képes volt három vagy négy percig engem így a szó átvitt értelmében levegőnek nézni, akkor én abban azt értem tettem, hogy nem akar velem beszélgetni, és én nem mentem edd hozzá. Senki az íg a világát nem vette. Körül nem voltak családtagok, testőrök, senki. Ezt ma is meg tudná tenni. 061 489 és 0636771161, bármilyen témában hozzátéve azt, amiről beszéltem, és beleértve azt, amit nem. 061 489 és 0636771161. Maga az értekezlet már megkezdődött, volt egy ember, aki megszólalt, sőt, később vissza is telefonált, most már másodiknak lenni talán nem lesz annyira nehéz. I've been loving you a long time Down all the years, down all the days And I've cried for all your troubles Smiled at your funny little ways We watched our friends grow up together rádió ATV Karcefem, klubrádió gyakorlatilag az érdeklődésnek a szikrája, és lényegtelen kisebb mértékben van jelen, mint hogy magának a műsorvezetőnek a világról alkotott nézetét milyen mértékben erősíti meg a vendége vagy sem. A beszélgetések 98%-a erről szól még akkor is, hogyha maga Bermiklós püspök a vendég. A magyar sajtó állapotát mutatja, hogy aztán ezt a beszélgetést ki hogyan veszi át, Ennél rosszabbak már csak azok a beszélgetések, ahol két-három emberrel beszélgetnek. Szegény Rózsa Péter nem nagyon jutott szóhoz György Gábor mellett, vagy Gábor György mellett. De az egész beszélgetésnek jó formán semmilyen értelme nem volt. Bajlagában is nagyon kevés. Mint hogyha minden műsor, minden műsorvezetője bizonytalan lenne a tekintetben, hogy amit a világról gondol, az jól teszi, és hív hozzá szerkesztő segédletével egy vendéget, hogy elmondja azt, hogy igen, önnek van igaz, és akkor megnyugszik a műsorvezető, és másnap folytatja. Hogy magáról a világról mesélnének. Azt történt velem, képzelj el, és ott kinyílik egy rózsa. Mellette... Egy másik növény, aztán jön egy róka. Amit ez a pár mackóval csinálnak Magyarországon, abban van valamilyen olyan jellegű antropomorfizálás, amit én, ha mackú lennék Magyarországon, kikérnék magamnak. Leny lerántjuk magunkhoz a mackút. Már magunkhoz ránthatnánk föl. Bár egyiknek sincs értelme a mackót, mackóként kéne kezelni de ez nem megy Bocs 06148909999 és egy én nem bántam azt, hogy elmondtam mindazt amit mondtam, de ha nem telefonálnak akkor hamarabb kezdek neki a telefonos interjúimnak és utána már nem biztos, hogy szóhoz juthatnak én nem benném rossz néven hogyha eljönnének a homályból de nem tudok önökre ennél nagyobb mértékben hatni, és üvöltözni ma 2018. június 20-án szerdán 3 perccel 3-4-8 után nem fogok. Szóval a hatházi szaga nagyjából a végéhez ér. Most éppen ott tart, hogy kilép az LMP-ből. Szerintem már nincs nagyon hosszú szaga. -ja. Na, -9 0 -9 -9 -9 és 0 6 hat 7, -7 -1 -1 -6 -1 először. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozhatunk, de amit ma elmondhatsz, én azt azt szoktam mondani, hogy ne halaszd holnapra, de ez nem rajta múlik. 0614890999 és 0636771161 egy másodszor. Nézte valami meccset a foci tegnap? Bele-bele néztem. Az a kérdésem, hogy mit szól a videóbíróhoz? Nehéz megszokni. Igen. Azt meg végképpen nem értem, amikor a videóbírót megnézi a bíró, én az is szokatlan, de amikor arról beszélnek az, az iszonyatosan gyenge állapotban lévő kommentátorok. Tehát a Hajdu B-vel együtt az összes kommentátor Ennyire rossz felhozatal, még soha a büdös életben nem volt, mint most, illetve ennyire rossz formát szerintem még soha az életben nem futottak. Ebbe beletartoznak a szünetek is, ahol egyébként valószínűleg jó képességű emberekkel teljesen érdektelen beszélgetéseket folytatnak, miközben focizni úgy tudnak Európában és nem Európában, ami fantasztikus. De amikor arról hallok, hogy most ki tudja, hogy Moszkvában, a központban mit látnak a monitorokon, és azzal kapcsolatban mit fognak majd a bíró fülére mondani, az konkrét úgy képzelem el, mint hogyha most, amikor mi beszélgettünk, akkor valaki rászólna a fülemre a szerkesztő, a rádió tulajdonosa, az alapítvány, hogy fia erről nem lehet beszélgetni, és ezért önnek azt mondanám, hogy elnézést ne arra ugyan, de valami technikai gebasz van, ami abba Én. kell hagynunk a beszélgetést, mert egyébként az őszintét nem mondhatom el. Tehát ezt nem is értem. Igen, és tudja, még az a furcsa, hogy Ugye, ha a videóbíró van, akkor a játékvezetőnek nem, nem kötelező megmásítani a döntését, de eddig minden egyes véleményes esetben is megítélte a 11-es. De, nem, csak, de ne, nem, nem, nem, nem magának a konkrétumnak, tehát figyeljen, uh -huh. ott ugye én vagyok a Szalá, aki egyébként szegény, én megértem, hogy berakták a csapatba, de hogy az a pali menekült a labda elől, az egészen elképesztő volt, ami azt jelenti, hogy nem gyógyult meg a vála. Berakni egy olyan embert, aki miatt ezrek, százezrek, milliók néznek egy mérkőzést, és talán abban bíztak, hogy a csapatra is haték közben az egészsége nemhogy kilences valószínűleg nincsen, de hete. Tehát ahogy ő ott egyáltalán, amikor különböző emberekkel interakcióba került, hogy lehetett látni, hogy a sérült vállát milyen mértékben fordítja el, és ez egyébként mennyire ellentétes azzal, ahogy ahhoz a, a labdához kellett volna fordulni, az, az rettenetes, de amikor különböző szabálytalanságoknál, a bírónál már nem is amiatt vitatkoznak, hogy elkövette-e, vagy sem, hanem, hogy nézze meg a bírót, hát az valami egészen elképesztő. Egyetértek. Én amondó vagyok, hogy mint a Tesla önvezető autója, amiről tudjuk, hogy viszonylag jól működik, de azért még nem tökéletes lassan, de ezt már egyszer mondtam, ki kéne vonni a forgalomból a bírót? Tehát van olyan szituáció, ahol a bírót meg kéne hagyni a maga esetlenségében, tévedéseivel, nem tévedéseivel. Az, hogy a videóbírót most valójában kiegészítőként rakják be, de én ezt úgy élem meg, mintha a bírót lefokozták volna. Ennek következtében a bíró Kevesebb, és szerintem egyre kevesebb lesz, arra meg alkalmatlan a foci, hogy egy videóbíró járjon el, egy videóbíróban legalább nem tud elakadni a labda, mint tegnap nem tudom melyik meccsen fordult elő, de ebben az állapotában a játékvezető hát egy nagyon fura faktor. Igen, ráadásul a létszámuk meg egyre csak nő. Ugye a két a bíróra már nincs szükség, de helyette lesz három ember a videóbíró mögé. Jó. De mi az, ami Moszkvában néz egy Szentpétervári meccset, és aztán mi van akkor, hogyha a fülére, akkor egy két vagy három perccel korábbi esemény kapcsán hirtelen mit mond ez az ember? Nem is értem. Igen, és közben meghalad a játék folyamatosan. Hát, igen. Mondjuk a foci így igen. is fantasztikus, a kevésszer veszik igénybe a videóbíró, de mindaz, ami a videóbíróval kapcsolatos, nekem zavaró. Értem. Jó, köszönöm. Nagyon szívesen. Én, és akkor jó munkát kívánok. Köszönöm. Átadom. 0614890999 és 0636771161 Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Ami nekem nagyon furcsábban ebben az új rádióban, az, hogy az új rádiónál, a retrónál minden számmal elmondják és újonganak, hogy országos rádió lettünk, de hogy a régi azt mondják, hogy most kapcsoljon át a retróra, mert itt a magyar FM szól ez valami hihetetlen. Könyörülök, mondjam valami... már meg nekem a magyar FM az ami korábban a retro volt. Ami a korábban a retro mm -hmm. volt, és minden egyes szám után elmondják, hogy ha a retro az országos lett, és most kapcsoljon át a t 2 re Még egy hát dolgot akkor... hihetetlen. Hát nézze, ez magyaros jól beszél, ezt nekem tetszik a történet, de ilyen és ugyanis az ember nincs. Tehát, mint hogy én egyfolytában arról beszélnék, hogy nagyon jó, hogyha az én műsoromat hallgatnák, de mennyivel jobb lenne, hogyha Jobba? nem tudom, igen. igen hát és azt akartam öntől kérdezni, hogy igen-nemet várok. Hogy akkor amikor a vajnaféle birodalom, a vadasféle birodalomtól megvette a 99.5 frekvenciáját, akkor abban az, ami most van az önbéleménye szerint, egy tízes skálán mennyire volt benne? Egy számot várok. 8 06148909999 és egy Senki többet? Igen, mondhatok én is, hogy számos szerintem tíz, de nem ezért telefonáltam. <gül> uh, ugye kirúgták a szövetségi kapitánt Magyarországon, hogy itt is történjen valami a fociban. És olvastam két cikket. Az egyik cikkben az volt, hogy döbbenetes mennyit keresett. 105 millió forintot állítottak, amit élek többenet erre a teljesítményre. A másik cikk uh, ugyanezzel szembe állítva nem kér végkielégítést. Figyelj, Géza, ennyi. Tényleg nem több. Jó reggelt! Lehet. második rész, ugye, ami azzal kapcsolatos, Péter Ferenc, hogy a rádió szeretne minél több élőlebonyolítási műsort készíteni, és ennek érdekében hogyha hasznos élő munkaerőt kell foglalkoztatni, akik pénzbe kerülnek, és bármennyire furcsa a rádiónak, ahhoz is viszonylag kevés pénze van, civil rádió, hogy ezt működtesse. Így van, egy alapítványi keretben működik a civil rádió. Péterfi beszélgetek, aki ennek a rádiónak a sok pillére közül, bár olyan nagyon-nagyon sok nincs, de az egyik alap ugye, ez veled kezdődött 2013 évvel éve ezelőtt. 25 éve leszik ő December november-decemberben hozzákezdtünk. Nem te tudom, hallgattad-e múl... azt a hosszú szöveget, amit én mondtam a legelején, de ha nem hallgattad, akkor is azt kérdezem tőled, mennyire gondolod azt, hogy a te hibád, a mi hibánk az, ami most van, beleért vagy a finanszírozás korában, nem ilyen volt? hogy az a civil rádió, amire korábban osztott és nem osztott frekvencián, ekkora érdeklődés van, most ekkora érdeklődés van, és az ezzel együtt járó, de szorosan nem hozzá tapadó dotáció, és így alakult, beleértve, hogy most, amikor ki tudja hányan hallgatják, ennek megfelelően, az ennek megfelelően idézőjelben állnak ahhoz a kéréshez, hogy támogassák a rádiót. Vajon a rádiónak milyen mértékben kell önmagába néznie, beleértve engem, hogyha ekkora érdeklődést vált ki, akkor az érdeklődéssel együttjáró anyagi vonzatról se gondolhat többet. Tudom, hogy a rádiónak az arcpoétikája sem volt ezzel korábban összefüggésben. Igen, tehát nem akart ilyen én ezt értem, de van olyan, hogy mamut, a mamutokkal meg ugye az történt, hogy kihaltak. Hát nem jó perspektíva. Nem, ezt én értem, én ezt értem, de én most már ismerlek téged annyira ahhoz, hogy érted, amit mondok, és nem is érted félre, hiszen ebből a szempontból magamat is a mamutok közé sorolom, és hát azzal szembe kell nézni, hogy a mamutok kihalnak, mint ahogy mi is meghalunk az életkorunkból adódóan az életre szeretnék átváltani a hallásokat. <gül> hát valóban sok mindent át, át kell gondolni, hát 23 vagy 25 év alatt állandóan újra gondoltuk, hát ettől lehetett életben maradni, de az kétségtelen, hogy mi nem egy ilyen mainstream rádió voltunk, most nem akarok erről hosszan beszélni, de de azért az eleve, hogy egy igénye zenei ö, világot vállaltunk, az, hogy olyan problémákat, ügyeket tettünk, amit... De vajon jól látjuk-e most azt, hogy a jó zenék azok ma is józenék? Hogy ma is azokkal a problémákkal foglalkozunk-e, amelyek nem kereskedelmi vonzatúak, de az embereket érdekli? Ezzel kapcsolatban neked a személyes érzésed miközben miköz micsoda, hiszen egyébként jelentős felmérések megint csak pénzhiányában nem történnek. Érzele ez ügyben magadban olyat, amivel kapcsolatban lehet, hogy neked is változtatni kéne, vagy is, és aztán talán nagyobb hatásfokkal lehetne pénzt kérni. Én most nem ostorozni akarlak téged, mert ha téged ostorozlak, akkor abban kvázi magam ostorzása is benne van, ami egyébként jellemzőre. Nem nem, szóval lehet, tehát át, kell, át lehet gondolni, és szinte hetente újra, újra neki futnunk ennek, de én, én azt gondolom, hogy fontos, hogy milyen rádiók is legyenek, mint azok meg az olyanok, hát ez most nyilván nagyon relatív. Tehát, hogy ha egyformák akarnánk lenni, és egyféle cél lenne, akkor akkor ahhoz kéne alkalmazkodni. De, az de hogy az azt, azt a másféle célt, amit egyébként ez a rádió korában megjelentett, az való, hogy jól jeleníti-e meg. Erről neked van-e személyes benyomásod? Ö én optimista vagyok ez ügyben. Egyszerűen az, az hogy az, az emberi, meg közösségi cselekvés, hogy csinálni kell, nem csak ilyen eltompultan hallgatni, hogy az emberek vegyenek részt az életükben, ne csak sodródjanak, körülbelül ezek az arcpolitikai elemek. És azt gondolom, hogy erre talán most nagyobb szükség van, mint korábban. Ez lehetséges, hogy így van, de ez vajon jól jeleníti -e meg a rádió. Ez ügyben van-e személyekben benyomásod változóan, de azt gondolom, hogy egy csomó esetben jobban, mint amikor elindultunk, és hát persze volt az, igen, igen, igen. De most az ilyen szerintelennek hangzik, de azt hiszem, hogy ilyen tekintetben jobban egy sokkal nehezebb körülmények közötti működés során igen, tehát nem, nem a változatlanságot akarom mondani, vagy hogy mi hibátlanok vagyunk, hanem hogy, hogy ez a típusú szükségre erre. Akkor a egy viszonylag nagy vételi területen, aminél persze van Magyarországon nagyobb kereskedelmi és nem kereskedelmi rádióknál is, azt a viszonylagosan tapasztalható vagy jelentős passzivitást, ami egyébként állam, cégek vagy magánemberek részéről megnyilvánul a tekintetben, hogy támogathatnák nagyobb mértékben is azt a rádiót, amely ilyen nemes célok érdekében szerinted ilyen jó minőségben szól, vajon miért nem mutatnak nagyobb aktivitást iránta, és szándékosan azt nem, nem azt kérdezte, hogy miért adakozóbbak, mert az egy, nem tudom, hülyes szól, hát volna most a számból. Hát egyrészt azért itt, azért itt a, a politika hatalmába kerítette, vagy fogjává tette a, a társadalmat miközben a világban. De nemrég az... rezsiköltség pályázaton is nyerte a rádió, tehát azt nem lehet mondani, hogy minden szempontból most oha gyereke a hatalomnak. Igen, igen, de most his nem tudok erre ilyen nagyon tökös választodni, mert, mert, mert az, az biztos, hogy, hogy nincs az adományozásnak egy, egy kialakult kultúrája. Nincs egy kialakult hagyományod de a rádiónak, meg nincs, ahogy én kiveszem teretülben tévedek, hogy nincs egy kialakult kérés politikája nincs, sem, igen, mert eddig egyébként azokból az öst, vagy azokból a pályázati pénzekből, amelyek rendelkezésre álltak, magyar és külföldi, nagyobb mértékben tudta kivenni részét, mint korábban. Igen, ebben van szégyenlősek voltunk, úgy éreztük, hogy kérni a ciki, az olyan gazsulálási, közben most döbentünk, hogy hát nem magunknak kérünk, hanem azoknak az ügyeknek, annak a hangnemnek, annak a annak a zenei és, és e, probléma vagy, vagy témavilágnak, amikkel foglalkozunk, hogy ezeknek gyűjtünk, e, és, és most egy kicsit Van-e olyan, amikor a rádió, vagy annak megfelelő nem embere nem meg... konkrétan elmegy valahova, nem pályázati úton, és azt mondja, én vagyok, én ezt a rádiót képviselem, nem gondolná-e, hogy valamilyen mértékben támogathatna azért, mert hallgatja, vagy azért, mert nem hallgatja. Neked személyesen ilyen élményed volt? Volt ilyen élményem, de rávezettél arra, amit, amit talán hogy ezen a területen nem, nem jósávárkodtunk, tehát sokkal határozottabban, sokkal bátrabban és sokkal talán kifele Tudja kellettem. az itteni a készítő vett téged, hogy kihallgatja és ebből adódóan szemérmesen vagy szemérmetlenül kit kereshet fel az ügyben, hogy adjon 5 forintot? Hát a részlegesen tudja csak, de nem is csak azokat lehetne fölkeresni, akik hallgatnak. De, ha teljesen igazad van, mind a kettőt említettem. Igen. Igen, részlegesen tudjuk, nincsenek nagyon pontos adataink. Most egy, egy, tehát mi egy támogatási akcióba vagyunk, és ennek van egy kis mellékága, hogy nagyon egyszerű pár forintos támogatás, hogy lehet most az elmúlt máshogy hétben közel 500-an telefonon keresztül ajánlottak, amit ez mondjuk egy biztató dolog. Tehát, vagy léptük már, nem a közel. Ez az 500 forintos? Igen, igen, igen. Ami hátha csak a egy része lesz, mert egyrészt a banki, meg itt, de de ebből most ez, tehát ez nem nagy összeg, viszont az nagyon biztató, hogy 510 körül volt este, amikor néztem a, a támogatók számát. Tehát itt, itt igazából a sokasága fontos. De ez, ebben az ügyben van tennivalónk, amit most mondtál, hogy utána járni. Akkor erről majd beszélünk részletesebben holnap, de ahhoz, hogyha neten a mostani beszélgetés bárkiben is felkeltette volna legalábbanszre azt a minimális érdeklődését hogy megnézze, hogyha egyébként ő pénzt akar adni, akkor hova kelljen fordulni. Van egy oldalunk. Támogat, www.támogatás.civilradio.hu és ott mindenféle folyamodványi lehetőséget, tehát hogy lehet eljutatni, meg hogy milyen ügyekért, éppen miért, miért kampányolunk, most abban pontosan elérjük. támogatás.civilradio.hu ezen az oldalon lehet megtalálni bennünket. Holnap ugyanígy ilyenkor. Köszönöm. Én köszönöm. Péter Szenecet hallottak, neked is. Jó reggelt lehet! Mester Attila van a vonalban. Én itt egy ügyeletet tartok, ami azt jelenti, hogy én egész nyáron úgy volt, hogy nem dolgozom, ami összefüggésben volt azzal, hogy Eredményesen e, azt nem tudom, de igyekeztem oda tenni magamat az április nyolcadikai választás előtt, és az április nyolcadikai előtt, választás előtti odatevés az nem arról szól, hogy az emberek egy meg arról, hogy ki lesz vazzanak, bár a legvégén volt egy ilyen jellegű megnyilvánulás is, de az a volt kapcsolatos, hogy ez egy ilyen étterem, melyik ételt választják, vagy el akarnak-e menni, ahol más éttermek vannak. E, elfáradni sem volt módom, mert olyan No! <laughs> Ütemes műsort készítettem, ahol nem engedhettem meg magamnak. Tehát egész egyszerűen, amikor eljött április 9-e, akkor nem csak azt vettem észre, hogy baromira elfáradtam. Ugye ez egy szeptember óta tartó menetelés volt, ezt te pontosan tudod, hiszen része voltál. Amiben én ugye felhagytam 9-e után az a, a korábbi komponensekkel, bár egy hétig még beszélgettem velük. Önmagában emberleg az is megrázott, hogy ők egyébként milyen mértékben feledkeztek meg aztán róla, mondjuk tehez ügyben vagy. De az emberek zömmel, akikkel később beszélgettem, vagy akikkel addig beszélgettem, hirtelen nem jelezték annak a hiányát. Vagy nem kérdezték meg, hogy hogy vagyok, de ez egyébként valószínűleg magával a műfajjal jár együtt, és függetlenül attól, hogy én ezt milyen mértékben élem át, ez nem feltétlenül, hogy átragad át a másikra is. De ennél még fontosabb, bár személyesen ez egy nagyon fontos dolog, én azt láttam április 9-én, hogy az a közeg, amiben én élek, beleértve, hogy az az, és kiveszem magam, hogy az ellenzéki vagy nem ellenzéki kultúra a médiában azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag mindenki ugyanolyan műsor csinált április 8-a után, mint hogyha április 8-a nem jött volna el, és Korábban ez talán nekem nem tűnt fel, mert szerintem ez korábban sem volt egészen másféleképpen, én egyszerre csak ráhuntam. Azt mondtam, hogy ez nem, igen, nem érdekel, és még egy hónapot ráhúztam, vagy más fellet is június elején úgy döntöttem, hogy akkor én hosszú ideig nem vagyok a rádió, megkérde, hogy visszajöjjek, ez rám hihetetlen hatása volt, és val valójában egy ügyeletet tartok, ami sok szempontból olyan, mint a Kejfejencsé, de sok szempontból nem. A hallgatóktól hihetetlen, nagy teljesít, nagy voltak hogy mikor vagyok, mikor nem, mikor nem miközben egy rádiót, bekapcsolnak, Ugyanannak a műsornak kéne elvileg szólnia. És hogy ezt összekössem egy másfajta fáradtsággal, és igyekszem nem személyeskedni. Ugye a személyeskedés ott kezdődik, ahol az ember nem a problémát látja, hanem olyan szubjektív elemeket ragad ki, amelyek inkább egy-egy egy személyhez kötődnek, és a személy nem mutatja azt a jelenséget, mint amiről beszél. Ha mégis ebbe a bűnbe esnék, elnézést kérek. Tegnap egy. Televízió csatornán, ez nekem is van közöbb, látta egy beszélgetést a volt választmányi elnökkel. Figyelj Attila! Az, hogy én minden egyes mondatát be tudtam volna fejezni. Az, hogy ült egy ember, aki eljátszotta azt, hogy ez neki mennyire fontos, miközben én azt éreztem, mint néző, hogy őt kurvára nem érdekli az egész, vagy ha érdekli, akkor azt legalábbis szavakban nem sikerült neki megörökítenie, az azt váltotta ki belőlem, hogy én a vasoltam, takarítottam, tehát azt a megtiszteltetést, ami egyébként a vendégnek kiárt volna, és a televízióról nem beszélek, hiszen ahhoz engem sok minden köt, tehát nem a televíziót nem tiszteltem meg, hanem a vendéget nem tiszteltem meg, a volt válaszmányi elnököt, hogy nem vonzott, nem ültem oda, nem ültem úgy oda, mint az esti <coughs> Egyiptom-Oroszország meccshez, amikor szintén takarítottam, mostan vasaltam és időnként oda ültem. Mert azt mondtam, hogy ez az ember, és mindaz, amit ő állítólag képvisel, Attila, engem nem érdekel. És nem ő az egyetlen. Nem tudom, miről szól ma a magyar szocialista párt, és én most nem arról beszélgetek veled, vagy kezdek el veled egy beszélgetést, hogy az ellenzék válságban van, vagy nem tudom, mert én ezt nem tudom, hogy micsoda. De hogyha te rosszul énekelsz, akkor legalább azt ére, érzem, hogy te akarsz énekelni. Én most a Magyar Szocialista Pártban Kunhalmi ágnestől talán még a Tóth Bertalanul látok valamit, de most nem akarok elveszni teljes mértében az elnökválasztásba, bár nyilvánvaló az az apropó. Én nem azt mondom, hogy nem akarásnak MSZP a vége, mert ez egy jó pofa mondat, de valójában biztos ebben a formában nem igaz, de nézem, és, és nincs, nincs hozzá kedvem, hogy folytassa, mert nem, tehát én ezt nem akarom hallgatni. Nem tudom, mit akarnak illetek tudom, hogy mit akarnak, de valami olyan nyögés jön az egészből elő, sztereotípiákkal, és ha azt kérdezed, hogy nekem van-e valami bajom az MSZP-vel, semmi. Pont. <gül> Elnézést. Én azt mondom, hogy egyik rösszől az teljesen érthető, hogyha egy ilyen nagyon megerőltető májánat, hogy időt meg, meg koncentrációt igénylő, Választási időszak után, ami ráadásul, hogy a sikertelenséggel zárult, azután egy csomóan egy kicsit hátrébb lépnek így a, a közügyektől, vagy a, a politikától. Még az is érthető, hogy a politikusok is egy kicsit, hogy mondjam, igen, azok is egy kicsit hátrébb lépnek tőle. Csak az, az a gondom, hogy közben meg az élet megy előre, és közben pedig azokat az új utakat kellene keresni, aminek nem ugyanez a végeredménye, mint ami most is volt. Tehát pont azt mondtam, vagy azt próbáltam elmondani itt a saját elképzeléseim kapcsán, hogy egy sokkal izgalmasabb, sokkal inkább az érzelmekre ható, az emberek szívét elérő politikára van szükség. Pont azért, amit te mondtad, hogy érdekelje a választópolgárokat az, ami történik, ami elhangzik. Mert az ilyen nagy... két nagy veszély van szerintem. Az egyik eddig is volt, az egyik ez a apátia, a csalódottság hogy az emberek elfordulnak az ügyektől. A másik veszély viszont az alkalmazkodás. Legembben is így fogalmaztam meg magamnak, ami arról szól, hogy az emberek elkezdenek alkalmazkodni a FIGESZ rendszeréhez, mert azt mondják, hogy hát úgyse lesz ezen változás, akkor jobb, hogyha alkalmazkodunk, nincs még négy-nyolc évem arra, hogy, hogy úgymond ellenzékbe töltsem az időmet, se vállalkozóként, se munkavállalóként. És akkor ugye onnét már egyre nehezebb megszólítani a, a, a választópolgárt, hogy még mégse oda szavazzon, mégis jöjjön el szavazni. Úgyhogy abszolút egyet értek veled, hogy valahogy hogy való, hogy, való, hogy ebből a tudnod... Jó, csak eszembe szóval jut a Honvédség, vagy... a Honvédség, tudod, ahol azt mondták, hogy ma még csak a világ egyharmadán van szocializmus, de jön az idő, hogy egy tizedén, egy századán, sőt egy ezredén lesz. Hogy ez várj-e az mszp -re. Talán nem mszp nem, de, de Európára, ha így akarod érteni, hogy a populista pártok, mondjuk a jogoldali populista pártok erősödni fognak az európai parlamenti választáson, az szerintem várható, hiszen Olaszországban, ami zajlik, vagy akár Franciaországban, vagy, vagy Ausztriában is részben, azért abból az derül ki, hogy, hogy a, még a jobboldali konzervatív pártokra is veszélyt jelent ez a, ez a populista, jobboldali, nagyon erősen bevándorlás ellenes retorika és, és politika. Tehát érzem, hogy eléggé komoly kihívások vannak a, a közép pártok számára, tehát a jobb-közép meg a bal-közép pártok számára. És ez is Magyarországon ezért hatályozottan igaz. Tehát én, én tehát hogy mondjam, egy picit ennél nagyobb erőfeszítés várnék én is magunktól, hogy. hogy, hogy, hogy megkeresít azt De, a... Félre, félintes, nőség, én nem az erőfeszítést hiányolom. A tegnap előtti műsorom nagyon jól sikerült, a tegnapi műsorom pedig kevésbé. Lehet, hogy ezt nem mindenki így érte meg. De a tegnapi rossz műsoromhoz hozzátartozott egy olyan indisponáltság, és egy olyan együtt együttjáró egy-két rossz megnyilvánulás, amitől én ezt sikertelennek láttam. Ez normális csak kimagyarázni akartam volna, az is rossz lett volna, ezzel kezdtem a műsort, és elnézést kértem. Illetve, hogyha indisponált lennék egy egész héten át, még arra is azt lett mondani, ugye ott volt a barátok közt, ugye a barátok közt, azt nem nagyon nézték, és az RTL klubban megvolt az a bizalom, hogy műsoron tartották, és aztán az egyik legnépszerűbb műsoruk lett, hogy most, nem tudom, száz év után a legnépszerűbb műsorukja, -e, vagy sem, már nem biztos, és a hasonlat sem mindenben áll, de hogy a bizalom nagyon fontos dolog, hogy, hogy hogy működik. De a kérdés az, hogy az MSZP-nek ez a vélt vagy valós indiszponáltsága. Ez vajon milyen mértékben éli azt meg maga az MSP a saját indisponáltságát, ha ez egy jó kifejezés, illetőleg az, hogy az indisponáltsággal ez a fajta közérdeklődés váltható ki, ami most van, és az nem jó, hogyha az MSP hosszú távon Münhausen báró, mert az elég volt a Münchhausen bárónál, hogy megpróbálta a saját hajánál fogva kiragadni magát olyan sikerrel, amilyennel. Hát az én is. Tehát most, az, hogy valakinek volt egy ott interjúja a tévébe, az, az azt gondolom, hogy olyan van, mert olyan lett más is indizvonál, hogyha a te szóhasználattal éljek. Én azért gondolom azt, hogy általában igaz azért az ellenzéki pártokra is, hogy ugye feltúltottan a választópolgárok föltöltöttek, a és ilyenkor van egy ilyen lefelé menő ága az érdeklődésnek. De, de hát itt ez a feladata az ellenzéki pártoknak, hogy, hogy hogyan tudják ezt átvidalni, hogyan tudnak olyan politikát csinálni, ami, ami fellelkesíti az embereket, hogy visszadja nekik a, a, a reményt arra, hogy, hogy le, lehet változtatni a mostani kormányon, vagy lehet változtatni az élethelyzetükön, ugye ez talán a legfontosabb. És ez egy érdekes, ehhez egy lázadó, radikálisabb mszt szerintem, olyan, amelyik még az emberek szívét és nem csak a fejét vagy az eszét érik el. És ahhoz láthatóbbá is kell tenni az MSZP-t. Annak pedig rét az a kommunikáció, hogy te beszéltél, hogy, hogy unalmasan kommunikálva, szürkén kommunikálva nagyon nehéz. Jó, az Igen, a kérdés, hogy van-e ez az erő az msp ben mert ugye az ember azt is mondhatná, hogy nem kötelező mindig Mesterházi Attila, nem kötelező mindig Hiller István, mint hogy nem kötelező mindig Fiala János, kötelező a civilrádió, hogy kivezeti reggel a rádió műsor, vezesse az, aki föl tudja kelteni az érdeklődést, és ezt viszonylag egyszerű lemérni. Ebből a szempontból te mennyire látod fáradtnak azt a társaságot, amely nem biztos, hogy egy aktuális fáradtságban, hanem egy olyan, aktu hanem hosszú távú fáradtságban szenved, amire az autószerű azt mondaná, hogy ne haragudj a mesterházi úr, de ezt a szűrőt ki kell cserélni. És amikor a szűrő konkrétan te vagy, és azzal nézel szembe, Azért mondom, hogy te vagy, mert nem akarok ezt most másra érteni, hogy most hirtelen azt mondták neked, hogy mesterházi úr nem-e akarná-e véletlenül más csinálni, mint eddig, akkor arra eddig azért nagyon kevés ember volt, aki erre azt mondta volna önként és dalolva, tehát nem felszólításra, hogy sajnálom, hogy kimentem a divatból, megpróbálok máshol divatba kerülni. Én azt látom az MS-ben, hogy ugyan, úgy, úgy pontosan az állítás, hogy csökkent azoknak a száma, akik így a pártban is aktivistaként eh, meg akarnak politizálni, viszont nagyon érdekes volt, én körbejártam most hogy az országot ezt a kampánybe etszer, meg a biztúitás kapcsán, és akik eh, ott voltak, eljöttek és részt vettek, azok is nagyon aktívan vettek részt, tehát hogy bennük meg pont ez a. Vrát, ezt működjük, pontosan vagy, vagy megértem, de hogyha őket összeadott konkrétan, az viszont kevés ahhoz, hogy ők tegyék ki az MSZP-t, nyilvánvalóan, hogy őket körülbelül az internetes hallgatásra mondják azt, hogy ezt be kell szorozni, nem tudom, 5-tel, 10 15-tel, 15 20 -tel, 50 -nel. mert hogy egyébként megmaradunk annyinál, mint ahányan ott vannak a te fórumodon, hát az semmire se elég, hogyha pontosan azt a számot nézzük, ahányan interneten hallgatnak, és nem veszük azt a szorzót, amit egy nemzetközi standardban megállapítottak, hogy ez Általában hány hallgatót jelent az internetből adódóan, akkor nem érdemes, illetve hát akkor az egy rétegpárt. De itt, itt tehát pont ez az, hogy, hogy nekünk azért vannak még mindig bőven embereink, vannak lelkesebb, lelkes aktivistáink, ez azt jelenti, hogy van azért, ha nem is tökéletes, de azért egy országos hálózat, tehát nem erre érdemes építeni, ez az országos hálózat egy ilyen hogy nem együttműködésnél is egy nagy segítség tud lenni az összes többi szövetségesünknek is. Tehát azért mondom, hogy igenis az egy érték, mert ezeket az embereket ugyanúgy be lehet torodni nem tudom hányal, mert hogy ők aztán viszik tovább az üzemetet, őrzik a lángot, hogyha szabad így, így mondjam. Tehát igenis fontos, hogy ezek az emberek eljöttek, és egészen jó olyan vitákat, meg eszmecseréket lehetett folytatni. Tehát el lehetett ötleteket szedni, meg meg, meg javaslatokat összegyűjteni. És azt gondolom, hogy most meg az MSZP-ben megvan ez a, a, a vágy arra, hogy, hogy, hogy sikert érjen el, hogy változtasson, hogy a politikáját többségivé tegye, vagy azok az értékek, amiben úgy tűnik, hogy azért a társadalom is hisz, tehát az egyenlőségbe, az igazságosságba, a szabadságba, ezek a szolidaritásba, ez, ez ott van az embereknek a, a gondolkodásában csak valószínűleg van egy hitelességi válság, ami arról szól, hogy kinek hiszik el, hogy, hogy ezeket a... Szerintem nincs hitelességi válság. Szerintem nincs. Szerintem a hitelessége ma Orbán Viktornak semmivel se nagyobb, mint a tiéd. Amit hát, tud Orbán néz. Viktor, az nem a hitelességben tudja jobban. Hát ugye számomra biztos, hogy nem, de hogy, de hogy azt gondolod, hogy a választók szempontjából... A választók szempontjából se feltétlenül. mert... Bizonyos, úgy látom, hogy hogy azért ők valamit jobban megértettek. A jobban megértettek, de az nem biztos, hogy a hitelesség. De az, hogy mit hisznek el Lehetséges, hogy ma megvesznek a Fidesztől egy olyan porszívót, amit tőled nem vesznek meg, és azon kéne, azon kéne elgondolkodni, hogy a porszívó ugyanaz, vajon miben különbözik az ügynök? Hát ezt szívom én hitelességnek. Tehát, hogy, hogy hitelesebben elhiszik az emberek az hogy valaki... Vagy hitelesebben el tudja magyarázni, hogy miért el tőle, miközben az egyez meg Attila, hogy a lényeg, nem te vagy és a miniszterelnök ebben az esetben, hanem az. Persze. A porszívóba meg. Persze, csak szerintem a kettő ugyanarról, ugyanarról beszélünk. Tehát az, ugye az, hogy hogyan látja az illető az ügynököt, az a kommunikációtól is függ, ez természetes. Tehát azért mondom, hogy, hogy valamit, valószínűleg a magyar népléletszant, vagy az emberek gondolkodását, hogy mi motiválja, mitől félnek jobban az emberek, azt valószínűleg hogy, az, hogy ezt jobban megértette, mint mi, mert nem ez a választási eredmény. Én ezt értem, de, de ezt nem lehet 2-szer elmondani egymás után. De hogy ne, hogy ne lehetne. Hát utána az emberek köszönik szépen, és arra, ahol az MSZP-nek el nem mennek el. Jó, ja, hát most úgy érted, hogy nem beszélni kell róla, nem nem csinálni. Nem, Attila, mi csak esse. Én tegnap indiszponált voltam, és most sem vagyok Irtúzatosan motivált, de mindent elkövetek annak érdekében, hogy az legyek. Nem olyannak akarok látszani. Tehát az, hogy az MSP egyébként kísérletező legyen, sokszor kirúgja a lábát, de azt érzékelje a környezet, hogy ezek akarnak valamit. Az is jelenthet valamit. Hát Nem kell feltétlenül legyőzni, legyőzni minden naporosz országot. Ez így van. De én ezt sem ez így most, most egyre én sem, de, de azt gondolom, hogy most elindul azért. Túl vagyunk most ezeken a háztályi dolgokon, amiket el kellett indulni. Jó, én, én, én ezt át. hallom napestig. Én nem tudok már ezzel mit kezdeni. Hát neked az a kell valamit kezdenet, hogy láthatod az eredményt. Nem, nem. nem. Mondtam, Nagyon jól beszélsz. E én nem. E én azt látom, hogy egyszer csak valaki valamit akar mondani, és az legalább rám hat. De az, te. hogy másokra hat, az, az, az, az még pusztály jó, de ha rám hat, akkor már azt mondom, hogy na... De, de nem pont ez a lényeg, hogy kirehogy eh, hason az az elképzelés, az a vízió világként, nem tudom, hogy fogalmazzak, ami, ami, amit mi akarunk, hogy mondjam, képviselni, vagy, vagy képviselünk a, a hétköznapokba. Tehát én, én azt látom, hogy egyszerűen a, az ideológiák azok nem eltűntek, hanem szerintem megerősödtek. Szerintem az értékkonfliktusok kerülnek előtérbe a politikába, nem az, hogy... hogy kicsökkenti a várólistát, neki akar értemelni a tanároknak, tehát mindenki neki éri, mindenki egyetért vele, helyes is. Éppen ezért nem nagyon lehet különbséget tenni az alapján a pártok között, hanem az alapján lehet különbséget tenni, hogy milyen értékeket, milyen ideákat, milyen szimbólumokat vonultak föl, vagy képvisel egy adott párt. Ebben mi nem voltunk jók az elmúlt években, ezért én mindenféleképpen azt keresném, nem nyilvánosan hanem a, a háttér munkában vagy a baloldali szavazókat, aztán a bizonytalan szavazókat, mi az, ami megszólítja, ami, ami, ami megmozdítja, ami arra ösztökéri, hogy egy zászló körül összegyűljenek, vagy egy tűz, tűz körül összegyűljenek, és, és hogy valamilyen érzelmi közösséget is csináljunk a választópolgárok között, hogy, hogy együtt harcoljunk valamilyen ideáért, most természetesen különböző eszközökkel. Tehát én ezt, ezt, ezt látom egyfajta kitörési pontnak, mert 28 szor is fő, fősorolhatjuk azt, hogy ezt figyeljük, azt figyeljük, ilyen fantasztikus programokon 10 pont, 20 pont, 400 pont, és látható módon nem jut el ez a választópolgárokhoz. Sokkal jobban le kell szűkíteni szerintem az üzeneteinknek a, a fókuszát, a karaktert kell adni az MSZP-nek, hogy, hogy ha mondunk valamit, akkor egy De Attila, nem lehet azt mondani egy 500 éves pátra, hogy a karaktert kell neki adni. Hát nem kerülhet abban a helyzetbe, hogy azt olyan mértékben nem, veszítse nem, el... Ez nem, igaz, ez nem igaz, szerintem nem. Nem, dehogy nem. Hát minden brand veszíthet a vonzó képességéből. A Azt lehet, lehet, hogy veszítsen, lehet, de hogy olyan mértékben veszítsen, a hogy a karaktert kelljen kiadni. De, hát dehogy nem. Hát Akkor a, a Szanyinak képvisel, volt igaza. Nem, ahogy a e, Skoda 120 amit nem tudom, 20 évvel, 20-30 évvel, évvel ezelőtt gyártottak, az nem volt az autó csúcsa. ma egy Skoda Szuper, vagy egy, egy, egy Octavia, akármelyiket mondom, az az igaz sem veszi, az ember meg kiváló műnösséget képviselt. kellett a, nem, a Volkswagen. Kék kiak, ki az MSZP volkswagen Kellett hozzá tudás, kellett hozzá know-how, kellett nem, hozzá nem, ahhoz kellett egy volkswagen amely gyakorlatilag nem, a. a know-hát, képviselő know, a know Hát igen, de ők az anyacég. Ugye nem egyszer, ugye ne felejtsd el hogy a Volkswagen ki van akadva azon, hogy az egyik leányvállalatuknak azért megy jobban, mert olcsóbbak is többet vesznek a Skodából, mint a Volkswagenből, vagy fajlagosan többet vesznek, miközben egyébként a Skoda is Volkswagen. Tehát óvatosan a példával, mert akkor arról lenne szó, hogy valakinek neki... Szerintem nem tehát ez rendben van ez a példában a történetben igenis kell valamilyen tartalmi változás, és nem formai változás, nem az emblémát kell átrajzolni, nem kell új nevet adni. Értem, én de ahhoz a Skodát ne kell, hogy vegye a Volkswagen-nek. Volkswagen hát az egy tartalmi változás. Ki fogja megvenni az MSZP-t? Ja, nem megvenni kell, hanem azt a tartalmat kell mögétenni. Jó, csak akkor rossz példa a Skoda, vagy nem minden nem szempontból értem. Nem rossz arra, mire én mondom, arra nem jó példa a Skoda, igenis, igenis ha változik valaminek a, a belső tartalma, és ezt látják a az emberek, és azt látják, hogy igen, ahogy te mondott törekszik, akarja, csinálja, megy, harcol, küzd, és ezt egy, egy, egy kemény kommunikációval, vagy jobb, sokkal jobb, hatékonyabb kommunikációval most a, csinálja, akkor az előbb Jó, a kérdés, kérdés, kérdés az, hogy lehet-e egy lakberendezőt, vagy nem tudom kit hívni, ami egyébként számomra nagyon idegen dolog, de amely mégis azt mondaná. Én nem voltam annak híve, amikor annak idején Magyarországon olyan nemzetközi cégek kerültek be, amelyek rádióknál megmondták, hogy itt legyen az ajtó, meg ott legyen az ablak, meg itt legyen azok kevésbé, de az asztalok itt legyenek, mert Indiában és Londonban is itt vannak. És akkor hiába mondták Magyarországon, hogy ez budapesti nem kell, hogy feltétlenül itt legyenek, de ott oda tették. A kérdés az, hogy ilyen Mértékben hozzá lehet egy valakinek nyúlni a struktúrához, mondván, hogy a ház megmarad, de közben szerkezetileg felújítják. Kezd a mi beszélgetésünk is némileg emlékeztetni a tegnapi beszélgetésre. Tagadhatatlan. Csak azt akarom neked mondani, hogy ahhoz, hogy ne ilyen beszélgetések sorozata legyen, ahhoz valamit tenni kéne, mert egyébként az emberek azt mondják, hogy értik a fiala újító szándékát, de ő egy csöppet se jobb a Persze, hogy vannak hát tanácsülők, mindig vannak, akik azért tapasztalat alapján tudnak ötleteket adni meg. És a szavuk meg is van hallgatva? El, de nem csak kampányt is? Nem, mert azért az, az látni kell, hogy azért végül mindig a politikai, vagy politikus vagy a politikai aktor az, akinek döntenie kell. Tehát egy tanácsod el tudja mondani, mit kell csinálni, aztán utána azzal már a, a politikának kell valamit kezdenie. De bábbá, 20 nem külföldi sokszor azért nem mindegyik adottalható, csak olyan egyszerűen Magyarországra. Tehát 20 nem külföldi sokszor azért nem mindegyik adottalható, csak olyan egyszerűen Magyarországra, tehát senakban is, annak is van azért korláció, de tényleg is valóban egy csomó olyan gyakorlat, amit érdemes felhasználni, de hozzáteszem, azért látszik, hogy nem csak Magyarországon van e, gondja a valódi pártoknak tehát ha Európát, akkor látszik, hogy máshol sem olyan tudni találni. De... A szanyi ötlete az nagyon rossz volt, ez a megszüntetve megőrizni? Hát nem, ezt mondta ő, csak ezt Direkt, ugye ez, ez lett a, a fő szína a, talán a cikben. Ő egy ilyen tanálásról beszélt, tulajdonképpen arról beszélt, hogy, hogy kell cserélni a belső tartalmakat, kikről kell tervezni, és egy nagyon radikális változást kell elérni, ami akár azzal is járhat, hogy egy másik névvel éleszted újra... Nem ugyanaz. volt igaza? De szerintem így nem, meg így nagyon félreérthető volt, amit, amit mondott. A radikális változtatásban igaza volt, de az mondjuk nem, hogy most számoljuk föl a, a, az MSZ-t, pont erre mondtam ezt. Hogy, hogy olyan radikális változás nem következett be, hogy közben azt hiszem ő is tisztséget vállalt egy olyan pártban, ami közben nem tette magáéba azt, amit ő javasolt. Hát szerintem ez szerintem pont normális, tehát hogyha valaki akar valamilyen változást elérni, akkor tegyen érte tevőlegesen. Hát az lett volna baj esetleg, hogyha nem akar semmit sem elmegsértődik azon, hogy... Ezt nem pontosan így látjuk, de értem, amit mondasz. De meg így van, tehát, hogyha valaki változtatni akar, akkor dolgozzon érte. Jó, csak én annak nem látom jelleg a zálogát, hogyha egy hét múlva az kevés, egy hónap múlva, fél év múlva beszélgettünk, az miért lesz majd más, mint a mostani? Hát János, te miért csinálod ezt? Ha azt kérdezem meg. Hát, amióta ismerek, azóta elmondod mindig, hogy válságban az a rádió, melyikben dolgozol, nincsen rendben az anyagi helyet, Én nem tehát, vagyok válságban, tehát az, az érdekes, ugye, te a rádió, én, ezt értem, én ezt értem, én ezt értem. A körülmények között is nap mint nap fölkezd, bemész, csinálod, elmondod hogy nem jól csináltam, másképpen kellene, nem érek el hatást. Jó beszélsz egy között a sok külföldi utamban, pontosan azon gondolkodom és azon tépelődöm, hogy én saját magam mennyire tudtam megőrizni azt, amiért holnap-holnap után is ide kell, hogy jöjjek, és nem kell, hogy abba hagyjam, és ez akkor is foglalkoztatott, amikor kevésbé voltam külföldön, és mégis azzal kellett szembenéznem, hogy az én egyéni sikerem az a fennmaradásom ugye én azok közé tartozom, aki saját magát finanszírozza, én ma azok közé tartozom az előző rádió és a mostani rádiónak a finanszírozásával is igen jelentős mértékben veszek részt. Én az előző rádióra mondtam, és aztán talán szerencsésebb, mert nem sértő, akkor se lett volna sértő, hogy furcsa, amikor egy nagyon tehát nem egy igazán jó állapotban lévő fának van egy viszonylag virágzó ága. Hogy ez tartósan az Isten hogyan teszi lehetővé, és én hogyan próbálok az ágamból adódóan visszaadni erőt az egész fának, az egy képtelenség, és hogy aztán Gulyás Gergely ezt azzal honorálja, hogy azt mondja, hogy amíg én a második nyilvánossághoz tartozom, addig könnyebb őszintének lenni, arról nem tudom eldönteni, hogy ez most egy kosudé vagy sem. Én magam vagyok az abszurditás. Én úgy fordítottam hogy hiszel abban, amit csinált, és azt gondolod, hogy ennek van értelme, amit. E, Tudod, mit? Megkérdezem a hallgatóktól, és visszahívlak téged, is egy is fél percet ezzel. kérek. Jó. Azt kérdezem önöktől, hogy én vagyok jobb állapotban, vagy az MSP? Pontosan mondta, nem én, hanem a key Ez most egy nagyon populista dolog volt. Laci, kérek szépen egy tollat, mert nem hoztam. De ez egy nagyon, tehát nem is értem, hogy ezt most mi engedem meg magamnak. Nem egy parkerbetét. Van ami nem is parkerbetét. De nem kérek a köszönöm. Az mszp van jobb állapotban, vagy én. Vagy a Kejfejöncsi, ami most éppen ügyelet címben szól. Nem ártan, ha tíz hallgató összejönne, mert annak kéne összeérni másodpercek alatt. 0614890999 és egy. MSP vagy Kejfejöncsi. Természetesen az is válasz lesz, ha senki nem telefonál, mert akkor az mszp csak jobb állapotban lehet rájuk, végül is szavaztak. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem én jobb állapotban van. Köszönöm! 061 és 06 Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Hát egyértelműen a kérdésre, feljönni. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Aló! Figyelek! Jó reggelt, egyértelműen a Kejfel anci. Köszönöm. 061 és 06 hét egy kör egy Jó reggelt. Természetesen Kejfel Köszönöm szépen. 061 Jó reggelt. Köszönöm szépen. 061- Figyelek. Jó reggelt, Kejfel hajrá. Köszönöm. 061 Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, kell fejenci? Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt egyértelmű két fejenci. Köszönöm! és Jó reggelt. Jó reggelt, fiála. Köszönöm. és Jó reggelt. Szia la. Köszönöm! És egy utolsó telefon. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jancsi! Köszönöm. Köszönöm. Ha legyen még ő is meg, jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm, hát megadtam az esét az MSZP-nek. Nagyon volt, voltam, és nagyon populista, tehát még, még, még vile valaki megszólna, és azt mondta, hogy fia, hát figyelj, ez egy olcsó húzás volt, aminek híg a leve, ezt magamra vállaltam. Ew, yeah. Mondhatod azt, hogy bunda volt, de abba gondolj be... próbáltam telefonálni, és nem tudtad fölhívni. Hát nagyon telefonáltak hozzá, Attil, hogy én két hétig nem voltam. Tehát önmagában az a tény, hogy emberek megjegyzik azt hogy én mikor jövök vissza, és képesek abban az időben, és olyan nagyon forcirozni se kellett, és én hidd el, hogy nem gondolnám, hogy az MSZP-t utálják. És azt is, azt is gondolom, hogy hát ebben a szavazásból érzéken, semmi nem a következik. A kérdezem, hogy akkor hogy az volna. tehát nem, nem mindegy azért a kérdése, meg a közegség. Abban, De még egyszer mondom hogy neked tökéletesen igazad van de mondhatta volna valaki azt is, hogy egyik sem, mert ugye rám jellemző, hogy is hallgatnak, akik baromira utának rossz húzás volt, populista húzás volt, demagóg húzás volt, igazán nem mondhatod azt, hogy nem mondtam. Én csak azt akarom neked mondani, hogy én szeretném, hogyha ezek közül, az emberek közül nem, tehát azt mondják, hogy a fiala baromi jó, de az MSZP még jobb, és azért is hallgatják a fialát, nem mert... Nem mert... összehasonlítható János. Hát hogyan lenne összehasonlítható egy párt meg egy, egy műsor? Úgy, hogy, hogy az milyen mérték, de nem abban a sz... szeretni, abból a szempontból összehasonlítható, ami az indiszponáltságot illeti, ami azt jelenti, hogy már kimegy a, kimegy a, a divatból. Nem így van, nem így van, János, nem így van. Egyáltalán nem így van. Tehát a politika az mindig megosztó, az abstart megosztó. Egy műsorvezető, egy celeb, egy egy szórakoztata, egy foci csapat, stb. Nem tud összehasonlni, de mondom neked, de nagyon jó, vagy nem nagyon jó, de valamilyen példát. Ami Schmidt pála a Magyar olimpiai Bizottság elnöke volt, egy teljesen tisztelt pála, mindenki kedvelte, tisztelte, mint gólt sportot. Beállt a Fidesz közé, akkor biztos, hogy elveszítette a tisztelőinek egy részét. E politikussá vált. Hogy egy sportolót mindenki szeret, mert olimpiai eredményeket ér el, aztán kiül a Fidesz mögé a nem tudom, milyen színpadra, akkor biztos van a jó, jó, valaki az az azt írja, aki, már, aki politikus, nem. nem tenném közzé nevét, azt mondja, hogy a Kefe Jáncsi még tud érdekes lenni, az MSZP már rég nem. Hát ez biztos így van. Sokan így gondolják, aztán volt pár százezer ember, aki meg még mindig nem így gondolta. Tehát ez egy teljesen legitim vélekedés, és valószínűleg ugyanezt elmondják a jobbikról, a Fideszről, meg az összetöbbi többi pártról is. Azt értem, hogy ma az egy divat, hogy az MSZP a legszegényebb párt, de ez nem igaz, kérem. Én nem hogy ér... ér... miért nem törnek át a többi pártok akkor? Tehát, De nem, más rápülő, hogy én nem... a, el a Tehát, hogyha ha azt nekünk, hogy mi szarok vagyunk már, és hogy ilyen egyszerűen hát akkor hogy, hogy nem tör át az összes többi párt? Hát hogy, hogy nem csináltak 30%-ot? Tehát én csak azt szeretném mondani, hogy nagyobb a gond vagy nagyobb a probléma, mint amit egy pártra rá lehet verni. Hát azért az MSZP, mert annak a nevét ismerik a legjobban, meg, már mit tudom, az volt kormányon, akkor minden az MSP a felelős. Nem. Mi se tudunk megoldani dolgokat, amiket más emberek se tudnak Eben, megoldani. Ezt meg tudom érteni, Attila, én egy dolgot tudok neked mondani, és ezt a Kejfejancsi mondja. Én nem szeretnék ma, tehát amíg én az indiszponáltságommal együttélve még bírok ide bejönni, miközben nyilvánvalóan elfogult vagyok magammal szemben, és lehet, hogy meglátok olyan pozitívumot is, ami már rég nincs, abban az msp ben amiben te ma vagy, abban nem tudom, hogy tudnám-e magamat látni Fiala Jánosként, mondván, hogy azt a rengeteg kuda, Tehát olyan jellegű kudarcokat elszenvedni, és közben képviselőnek maradni, mint amit te elszenvedsz, beleértve az összes pozitívumot, amit mellé tudsz rakni, abban én azt hiszem, nem tudnék élni, és hosszas... Ezt nem ver... tudod, János, nem próbáltad ki. Tehát valamiről úgy véleményt, hogy kívül vagy. Ha belül vagy, akkor ez másképpen van. Miért most a rádióban? Azt mondtad, hogy már nincs beszélgetés, elpucsusztunk -e egymástól két hónapja. Mert van mondandó a... a világnak. Hát mi is úgy gondoljuk, lehet. Csak tételezzük föl, hogy a saját biztos kívülről nem így gondolják. De tételezzük föl, hogy mi is gondolhatjuk. Én is gondolhatom, így akkor így talán személyesebb a történet, hogy... Van mondani valom a világról, van mondani valom mondjuk az MSZP-ről, hogy mit kéne jobban csinálni, van mondani valom arról, hogy mit csinál a Fidesz és miért csinálja. Én mondom, azért, vagyok vagyok itt, azért vagyok itt, Attila, nem azért vagyok itt, mert van mondandó. Hát most mondtad az előbb. Igen, de nem voltam őszinte. Azért vagyok itt, mert elmentem... Ah, nehéz, akkor olyat nem mondj, mert akkor azon nem tudok reagálni. De fogsz tudni, mert most válaszolok neked. Én három hónapos szünetre akartam elmenni, mert vissza akartam jönni egy-egy hétre, de az a fiú. Aki nekem itt a mentorom, és aki egy nagyon bölcs ember, azt mondta, hogy János annak semmi értelme nincs, hogy egy-egy hétre visszajöjjél, ezt a hallgató se tudja megjegyezni, az nem életszerű, én értem, hogy akarod magadat így fenntartani, beleért vagy ezzel, mint egy biztosítva akarod látni a szeptemberi visszatérésedet, de hidd el, hogy ez a bizalom irántad jobban megvan, semmit annál, hogy ne tudjál három hónapot kihagyni, és én azt mondtam ennek az illetőnek, aki nagyon bölcs volt, és sokkal bölcsebb, mint én, hogy teljesen igaza van, majd a rádió vezetése megkeresett, miközben ő is a rádió vezetéséhez tartozott, és azt mondták, hogy értsen meg, hogy az NMHH-nak való kötelezettségvállalás szempontjából, a rádió megjelenítése szempontjából mennyire fontos lenne, tiszteletben tartva az előző ember véleményét, az, hogy én ezekre az egy hetekre visszajönnék, és én konkrétan azt mondtam, még amikor itt voltam, hogy ez a visszahívás, ez az én kossúdióm. Engem még soha a büdös életben nem hivat vissza rádió, akkor, amikor én szabadságra akartam menni, és hozzá kell tennem, hogy ugyanilyen dolog történt az ATV-ben is. Én a magam részéről ezen a nyáron, Függetlenül, milyen formát futottam, a két legnagyobb média elismerésemet kaptam azáltal, hogy miközben én szabadságoltam magamat, azok a cígek, amelyek alkalmaztak, visszahívtak. Ez az igazság. Na, tehát akkor van egy indokod, ugye? Tehát van okod rá. Azok hívtak vissza, akiktől Értem, én szabadságolok. Van, van okod rá, van. mindenki másnak is van okara. rá. Mindenkinek van ilyen oka, csak van, aki nem tudja elmondani ezt a médiában ilyen részletesen, nem csak fogja magát föl kell reggel, és csinálja tovább a dolgát, hogy hisz. Ez a különbség, semmi több. Te a saját szakmádba, én is a saját szakmába. Én abba hiszek, amiben én bent vagyok, te meg abba hisz, amiben te bent vagy. Csak Neked az a kérdés, az kérdés van, hogy ha az én, én, én, én, én itt jelenlétem egy minimális visszatapsolás eredménye, te látod de azt, hogy az MSZP szabadságolja magát és visszatapsoljak? Hát ha nem így lenne, akkor nem szavaznának rá. Politikában ez nagyon egyszerű történet. Van-e szavazód? hány szavazód van? Növekszik-e ez a szavazószám? Ha nem, akkor el fogsz tűnni. Jó, ebből a szempontból, hogyha én összehasonlítom a, tevéken... Oké, hogy én óta a, a tevékenységet... Oké, de ha végignézem, 2000 óta azt a tevékenységet... Nem, ami... bocsánat, nem, van, van példa. Ez együtt elindult, jó startal indult, jó ötleteik voltak, sokszor nem értettem vele egyet, de tiszteletre mértó volt még, amit csináltak kiderült, hogy nincs mögöttük társadalmi támogatottság és meg. Nagyon Fogod, érdekes, érdekes, amit mondasz, legutóbb a Joász Péter azt mondta egy beszélgetésben, hogy az ő elismertségük az a 150 millió forint, amit az emberek összeadtak a végén. Hát, így is lehet értelmezni, meg az is elismertség, aki bekerül a parlamentbe meg van szabadulja, tehát ez sokféleképpen lehet. Lehet hogy, az, lehet, hogy az együttnek most kellett volna igazán kezdenie, és nem abba hagynia. É, én én, én, én, én abszolút. Absz, absz, absz, tehát csak azt akarom neked mondani, hát, hogy. Én, az én lehet, lehet, hogy azért szüntettem lehet. volna meg az MSZP-t, hogy vissza akarnák-e tapsolni. De ez a, nem így működik. Ben, ezt ami ezt már nem el, tudom, el, hogy működik. Nem tapsolják vissza. Tehát ez, ez nem így működik természetesen, mert az ember. A népszabadságot visszatapsolták. Mekkora felháborodás volt joggal belőle. Ma már nem is beszélünk róla, hogy megszüntették a népszabadságot. Szinte már csomóan el is felejtették. Még egy pár év, és kijön egy olyan generáció, hogy nem is tudja, hogy volt népszabadság. Nem biztos hogy ez egy jó példa, de van itt egy hallgató, megszólíthat téged? Persze, Persze nyugodtam. Jó reggelt. Jó reggelt kíváncsi. Azt mondtál hogy hogy az egy mérték, hogy nő a szavadat ezért érdemes csinálni nőt. Nem, nem, nem. Épp azt mondom, hogy a másik irány meg az, hogy az is egy, hogy mondjam, egy világos visszajelzés a választók részre, hogyha nem nő, hanem csökken. Erre hoztunk. De ez volt, Antina, tényleg ez volt. Ez így van. Aztem a tények dolgok akkor. Akkor ez 640 ezer szavazót jelent még mindig Magyarországon a baloldali párba de ha számít, hogy lesz 300 ezer, meg 200 ezer, akkor mindig lehet fogható. Ezt kell megakadályozni. A meddig a nulláig, nulláig nem konvergál, nem? E, hát ugye ez történt az együttel, igen. Meg ezt történt az együttel. Az, az együttel gyilvánkozni, komolyan. Érte. Oké, befejeztem. Ennyit akartam. Én érsz, nem... az együttel se volt olyat, nagyon sokan, másrészt a hallgatónak abban igazából... Igazabban... volt. Hát az egy egyszer, egyszer mérte annyianak a medián, amikor a bajnai színre is aztán soha Há, így van. De, de egyszer. Van, de a Momentum is elélt 3,2, De érdemes másokra hivatkozni? Értem, az nem én nem hallgatói létszámom, miközben működik. mérve nem voltak, Bocsánat, az... A... János, várjék, a politika úgy működik, hogy vannak versenytársak magad mellett. Tehát nem csak abszolút érték van, hanem úgymond relatív mérőműszer is van a történetben. Tehát amikor nem csak te vagy egyedül, Jó, egy Amerikában, kérdés hatály, főleg Bácska egyrészt Bácskai már rég beszélnem, de tételezzük fel, hogy van benne türelem, megteszed, tehát leszel annyira nagy vonalú, hogy be lehet, be lehet hozzá telefonálni, mert akkor én megragadnám az alkalmat, és megkérdezném az emberektől, hogy mások is kérdezhetnek-e tőled. É, igen, csak nekem elindul a napom ma, az a gond, és van családi kötelezettségem, Jó, így, hogy meg több Kilencig ezt meg tudjuk tenni? Tehát van még egy negyed óránk, függetlenül, hogy már fél kilenc óra Jó, az igen, igen, jó. Igen, igen, akkor igen, azt kérdezem, igen, egy, ne, tehát egy negyed óra áll az önök rendelkezésére, ne véleményt mondjanak arra, nem vagyok kíváncsi. Ha kérdezni akarnak, akkor megtehetik. A két szám közül az egyik működik, 0614890999, és a másik hat ezt többet nem mondom el, nem húzom az időt. Figyelek, elnézést, közben avatkoztam. Ennyi csak, hogy szerintem a politikában is, mint másban is. Ugye, Hát fontos azért, és a többi versenytárs az, vagy versenyző, hogy a szerepel a pályán. És egy tekintetben most saját magadra hogyan tekintesz, mint versenyzőre, aki alulmaradt? Hát én azt gondolom, hogy egy 12, 300 háromszáz fős küldött csoportból, 12. szavazattal maradtam le. Ezt azért az ember föl tudja dolgozni ezt a dolgot. Persze, őban örültem volna, hogyha fordítva van. Na, de, hát az de az egy nullás győzelem és győzelem. Ez így van, ez így van. Úgyhogy azért mondom, hogy fordítottan ugyanúgy az ember tenni a dolgát, mint ahogy most is. Tehát igazából szívesen csináltam volna, de egy demokratikus folyamatnak a végén, ami szerintem egy tök jó folyamat volt, ez akár például lehet más pártok számára, és hogy, hogy lehet versengő jelöltek közül választani vezetőket. Az ember tudomásul ez, és még tovább is csinálja azt a feladatát, ami, ami rá hárul. Hát nem éltek az emberek a kérdezés lehetőségével, úgyhogy az az egyet leszámítva. Azt kérdezem tőle, hogy van-e olyan, amit kérdés nélkül szívesen elmondanál még, és aztán ki tudja, amikor beszélgetünk legközelebb, de biztos, hogy nem olyan sok el. De nem, csak én még egyszer mondom, hogy mi mindenkit hajt valami vágy, vagy hajt valamilyen meggyőződés a saját szakmájába. nem addig szabad csinálni egy szakmát, hogy megvan ez a, ez a vágy benned, hogy, hogy, hogy te akarjál valamit elérni, megvan, ez az ambíció. Amikor ez nincsen, akkor kell abba hagyni az egészen biztos, mert akkor, akkor tudti biztos, hogy az idealizmusodat is teljesen elvesztetted, és el, kihűlt, kihűlt az, a, az a tűz, ami, ami benne volt, ami hajtótervére. Amíg megvan ez, azik minden ember a saját szakmájában próbál haladni előre és küzdeni. És te egyébként mezői előként ezt az ambíciót hogy megtalad magadban, mintha egyébként te lettél volna a pártelnök? Persze, az elmúlt négy évben is Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én köszönöm, szép napot. Kicsit csodálkozom, tehát eltelt két-három-négy perc, aki most telefonál, már későn telefonáltat. Köszönöm, hogy előtte telefonáltak. hülye összehasonlítás volt, belátom. De én reménykedtem, hogy hirtelen megjelennek és kérdeznek. Persze nem kérdezés is mutat valamit. Hozzátéve, hogy az az egy ember, aki kérdezett, ő viszont úgy kérdezett, hogy egyáltalán nem tettem lehetővé, hogy kérdezzen. Ő telefonált, aztán megnéztem, hogy valaki valakit keresse itt, aztán kiderült, hogy nem. Megkérdeztem Mesterházi Atilától, hogy bekapcsolható-e, nagy mondta, hogy igen, és utána lehetett volna egy folytatás. Nem éltek vele, tudomásul veszem. Nem is nagyon tehetnék mást. Ez a legközelebb, amiről én beszéltem Mesterházi Attila kapcsán, ez volt szeptember, nem jön el. Jó reggelt! Elnézést a, a csúszásért de nem, hogy ez a Kejfej Jancsi egyik titka, hogyha éppen egyébként van miről beszélni. Signálsebb volt, hiszen ügyeletben vagyunk, Bácska János Ferencváros polgármester van a vonalban. Sokat járok a világban, és most nem Ferencvárosról beszélek, hanem Budapestről. Én kétségtelen azok közé tartozom, ön ismer engem, tudja, van az Eni hola hola, Diana Keaton, a szerelem, boldogság, az élet pozitívumai, gyerek, születés, boldogság, és a Budi ellen pedig, ugye, az Auschwitz, a halál, a pusztulás, a borzalom, a betegség, a pénztelenség, a hajléktalanság. Én magam vagyok ezt, tehát nem mondhatja, hogy nem vagyok önkritikus. Bár igyekszem nagyon Diana Keaton lenni, de nem tudok az lenni. Tudja, hogy számra, ma Budapest minek a szimbóló, vagy Budapestet ma mivel szimbolizálnám, amit nem láttam, Szantanderben, Oviédóban, Varsóban, Bilniuszban, és még számtalan más városban, Palermóban sem, pedig ez egy nagyon furcsa, konzisztenciájú város? Mondható? Remélem, hogy egy méltó választ fogok önnek adni, ugye én gyakran járok zuglóba, ha a Honpol a Ferencvárosba laknak, hogy gyakran járnék Ferencvárosban. Azt képzelj el, hogy eddig volt egy gödör a hungári és a tököli sarkán, egy meglehetősen fo fontos helyen, ahova egyáltalán, tehát ez egyáltalán nem viszonyultak, körbe kerít kerítve, egy busz buszmegállónál volt, aztán hirtelen nagyon fontos lett és az éjszaka közepétől kezdve, másnapig ott 84-en sertepert értek, hogy miért kellett ennyi ideig várni, azt nem tudom, de eddig ez volt zugló egyik szimbóluma, hozzátéve a fővárosi, beleértve Karácsony Gergelynek azt a boldog mondatát, amit most nem félrejthetően mondok, hogy hála jó Istennek, Jánoskám, ez nem zuglóhoz tartozik, hanem a fővároshoz, mintha egyébként a lukat én függővé tenném, hogy ez kinek a luka. Most tudja, mi van vele szemben, pontosan a másik oldalon? Tudja, mint? Barkobbázza Parkobba... ki. Nem, barkobbázza ki. Kérdezzen. Ott autó. Nem, kérdezzen. Személy, táj, fogalom. Mondjuk egy fogalom lenne, ott az érdekes lenne. mi megmondom. Nem, ugye ez az Péter Péternél volt, barkóbáztak, és akar, nem tudom, az valakinek meglenne, de az eltűnt a homályban. Ez geniális volt. Képzeljél, volt egyszer egy rádió rádióriporter kerestetik, és a nyertes vagy a nyerteseknek, tehát több embernek, híres emberekkel kellett interjút készíteni, és képzeljél, az Eszterházi elvállalta. És egy egészen szürreális beszélgetés jött létre. Ilyen szürreális beszélgetés, én nem is tudtam volna létrehozni, és nem tudom, hogy Ebben a beszélgetésben, vagy egy másik beszélgetésben, ami része volt ennek a folyamatnak, valaki rá... Volt Barkóban, és akkor egyszer csak valahol az elején, de teljesen indokolatlan, valaki azt mondta, hogy rákérdezhetek, mire a másik mondta, igen, talán van góg. <gül> <gül> <gül> és ember nem értette azt a logikát, de az sose fogja eszembe jöttni. Elárulja, ott, mi van ott? Tárgy, tárgy. tárgy. Tából van? Nem. Fémből van? Nem. Anyag? Nem? Ija. mi lehet az úton fennbe? A járdán. A járdán. Több mint két napja. Hogy most is ott van, azt nem tudom, most nem ott vagyok. Egy olyan élőlék. dolog, aminek abszolút, nincs, tehát semmilyen keresnivalója ott nincs. Halott élő lény. Nem. Akkor. Menjünk, az, menjünk yeah? a lakásba, vegyük végig a lakást. ja, a ja, ja, Oké. Okay. Nem? Nézzük végig a lakást. Mondom, melyik helyiségről beszélünk? Konyha. Nem. mellé helyiségről. Igen. Ülőke. Igen. Mhm. Valaki kirakta a mhm. cc mhm. És nem a kávés ja. És ott van minimum 48 órája. Nézze, én nem jártam be egész santander Nem jártam be egész ov ott Nem jártam be egész Varsót és Vilnius sem. De ha azt kérdezi, hogy a mai, és nagyon rossz az összehasonlítás, az előbb egybevetettem a Kejfejancsit és az MSZP-t, és ez egy nagyon rossz, rossz összehasonlítás volt, akkor is, hogyha egyébként a vitalitását tekintve az emberek 10-ra vagy 11-ra engem hoztak ki, egy fejlődő képességét, már nem tudom pontosan mi volt az összehasonlítás alapja, hallotta? Igen. De ha azt kérdeznék ma tőlem, de egy megint egy rossz kérdés, hogy az alapján, amit én Vilniuszról tudok holott, tehát én összesen négy napot voltam, ott, hát mit lehet egybevetni Vilnius, négy nappal azzal az évtizedekkel, amit én Budapesten töltöttem. De ma azt mondanám erre a nagyon rossz kérdésfelvetésre, hogy Vilniusnak egy olyan központi helye, mint amilyen a Tököli és a Hungária kereszteződése. Ha ilyen van Vilniusban én ott el tudok -e képzelni, egy 48-72 óráig ott hagyott, és mások által el nem mozdított ülőkét Vilniuszt és Budapestet, akkor azt mondanám, hogy Budapesten el tudom képzelni, Vilniuszban nem, miközben azt kérdezik, hogy mond fiala, négy nap után te képes vagy egy ilyen kérdést feltenni, és azt mondom, hogy nem, de ha már muszáj, akkor elnéznék -e nekem? De még egyszer hozzátette az egész anyholos hozzáállásomat. Igen, van, így, van, így van. Hát, Ugye Rómában is a régi Antik Rómában, amire sok oknál fogva büszkék vagyunk, még csatorna rendszer is alig volt az utcán, folyt minden. Nem tudom, a Tudja, hogy én ebben mit látok bel, volt. aztán leviszem a hangsúlyt. Én ebben látok valami igénytelenséget. És ezt az igénytelenséget, mert érti, olyan van, hogy valaki kirakja a vécés s részét, bár szerintem olyan sincs. De ugye látom azt, hogy valaki az éjszaka leple alatt levisz egy wc hogy ott ne legyen valaki, aki megkérdezett tőle, de tételezzük fel, hogy ez egy rabális állat ember nem mer vele vitatkozni. E, így aztán ott lerakja. De hogy ne menjen el ott valaki, aki azt mondja, én nem tudom, tehát nem, tehát érti, én se raktam arra, tehát milyen alapon szólok én ehhez hozzá. Az első pszichiáterem, aki szélógus volt, akart venni egy lakást egy olyan házban, ami az én utcámban volt, aztán abból még sem lett a ház megsüllyedt. E, és aztán eladhatatlanná vált. E, szerkezetkész állapotban volt, nem is befejezve. E, és annak az egyik emeletén, azt képzelje el, tehát egy szerkezetkész építménynek, aminek nem volt még lépcsőháza, az első emeletén egyszerre csak feltűnt egy fürdőkát hogy kinek volt egyébként ahhoz ötlete, hogy egy nem működő házban emeletre úgy jutasson fel egy fürdőkádat, egy komplett fürdőkádat, hogy azt oda fölviszi Lépcsőház nélkül, hogy neki azt ne kelljen egyébként elhagyni a máshol. Fogalmam nincs, évekig ott volt, aztán egyik pillanatról a másikra eltűnt a fürdőkád, és jóval később, évekkel később lebontották a házat. De az, hogy oda hogyan került a fürdőkád, majd hogyan tűnt el, az olyan hihetetlen élmény, mint amilyet talán a csapeknél volt, vagy nem tudom kiírta azt a novellát, ahol ugye valaki követ, embert, követ egy embert egy hóban, vagy hóban, és talán úgy fejeződik, hogy először van két lábnyom, aztán van egy lábnyom, aztán Megszűnik. Tehát Budapestnek ez a képtelensége, nem tudom, érthető vagyok-e, minél jobban körbeírom, annál nagyobb mértékben magamról beszélek, és nem a jelenségről. Igen, azt is lehetne mondani, hogy van rá ideje, hogy ilyen finomságokat összevegyen. Ez a, ez a tükre, a parabolája de el tudnánk képzelni, hogy a bakástérel legyen egy vécélülőke, amit ő ne venne észre? Volt már nem ülőke, hanem kidelezett tévé, hűtőszer. És, és, és szólt valakinek az, hogy az valaki hát, valahol... Nyilván azonnal szóltam egy esetben. Lehet, hogy volt is, de azért nem kellett szólni. Azt árulja nekem, magadék. hogy egy olyan polgármesteri hivatalban, mint, mint amilyen önnek van szókép. Kinek kell szólni, hogy figyelj, Dezső, Mari, van itt egy WC észre, ezt onnan el kéne vinni. És azt mondja az illető, hogy ne, nem azt mondja az illető önnek, hogy Jancsikám, ne hülyéskedjél már -e velem. Hát ja, ez nap, nap, napi szolgálata, a lontalanítás. Hát pont ez a problémánk, hogy minden nap valahol a bakástér az egyszerű hely, mert polgármester ne vegye. Az mindig takarítva van, de a nem pakástéri részek, amiből több van, ott nap minden nap tesznek ki lomot, adott esetben vécészét, szekrényeket, stb. Egyrészt a kamerákon is látszik, tehát a És éjszaka észreveszi, de másnap akkor reggel jön a bejelentés, 80-as ingyenes számra, és igyekszünk aznap elvinni, ez a szociális foglalkoztató. Árulja már között. el nekem, hogyha Zuglóban egyébként vagy a fővárosnak van olyan kameraja, amelyik látja ezt a WC-s és egyéb iránt ráfókuszál az illetőre, akkor vele kapcsolatban valamilyen eljárás sikerrel elindíthat? Persze. persze. Hát, uh, mi száz fölötti 150 esetnél tartunk nagyjából, az elomtalanítás, egyebek. Egy Vegyünk egy példát, ez azt jelenti, hogy a kamera lát valakit? Lát engem, oké, okay, lát engem, mi a következő lépés? A köztársaság felügyelet elküldi a rendőrségnek a felvételt, és onnantól kezdem a rendőrség be azonosítja. Mennyi idő alatt azonosítja be, ha képes? Be? Hát amikor a hogy maguk megmondják a nevet. Oké, okay, rendben van, de tételezzük fel, hogy én külön emiatt elmegyek Székesfehérvára, és Székesfehérváron annyian nem ismernek, Budapesten is lehet, hogy senki se. Mennyi idő az, ami optimális esetben uh, hoz egy nevet, hogy fialat a oda a vécsésészet? Hát hogyha már idézőben Priusza volt, ismerik a környéken, akkor azonban, ha nem, akkor akár két hét is lehet, három hét is ez teljesen a, a szemétől függő, hát nyilván aki kirakják a azok azért nem olyan messziről hozzá. Ott rendszámot föl lehet ismerni, nagyon jól haladnak ezek az ügyek. Csak egy másik statisztikát mondok, 6 évvel ezelőtt 583 gépkocsik feltörés volt Ferencvárosba, idén fél évvel tehát 25-nél tartunk. Maradjunk a konkrét példánál. Rájönnek arra, hogy ki az? Mi a következő lépés? A hogy a rendőrségnek a felvételre. Együtt. És így aztán nem is tudja, hogy mi a folytatás? Hát én kapom a rendőrségi híreket szinte minden nap. A Förenczalási rendőrség a statisztikai eredményei szerint harmadik lett a 23 kerületből. Nagyon sok sikeres felderítés van. És ez a kamera rendszernek meg, meg a jó felkészült nyomozóknak. Köszönhető. Tíz esetből? Hogy hányról szerzett tudomást? Hmm. Hát ami mi jellemző eset. Hát volt ez az végszer rablás, ahol tíz év után kijött a rabló, és egy hónap múlva megint elkövette ugyanazt a tíz évvel ezelőtti nyomozó felismerte, el is kapták a két belül. Jó, jó, jók az arányok, jók a statisztikák nyilván minden esetről nem de a jellemző tipikus esetekről ami bántja az embereknek a, a közérzetét a szubjektív biztonságérzetét mi, mi, mi, mi a büntetése annak aki oda lerakja vécésészet? Helyszíni nem helyszíni, hanem ha jól emlékszem, akkor 50 ezer forint terjedő hát többet kapják el, azt most nem tudom megmondani, de utána Lézek, hogy... Nem kell emiatt, nem. de ugye érti azt, amit mondok? Értem, persze, hát ez, ez egy hálózat. Tegnap jöttem haza, ugye ez a Budapest Rádiónak konkrét. tehát nekem most nincs kedvem fideszesezni, nincs kedvem stoppsorosozni. Nem, mint, hogyha nem lenne okom ott miről beszélni, de nem érzem azt az eredményességet, mint amilyen eredményességet a mi beszélgetésében megtalálok, és után vissza tudok oda térni ahonnan eljöttem. Nézem, ahogy nézem, jövök Pestről Budára Erzsébet híd. Tehát még véletlenül sincs Ferencvárosi példa. Lassan megy a busz, csak belóg a sávomba, én udvariatlan vagyok, és nem engedem el, ez már önmagában nem szép. Aztán nézem, hogy miről van szó. Tudja, van az a borzasztó kanyar az Erzsébet hídon, és aztán le lehet kanyarodni az alsó rakportra. És azért van rakva ott a kettő, ugye ott három sáv lesz, de, és a harmadik sávba lehet lefordulni, a két sávon pedig lehet menni a Krisztina felé, illetve lehet menni a Hegyalja úton. Azért nem lehet használni a harmadik sávot, ahol le lehet fordulni, mert ott felszették a burkolatot minimális mértékben, tehát ha arra rámegy a busz, akkor ott jelentősen csökkenteni kéne a sebességet, de ezt nem teszik lehetővé. Én először, először azt hiszem egyébként olyan Red bull van összefüggésben, termékmegrendszer hallottak, de kiderül, hogy nem. Ott van egy olyan burkolat, amit nyugodtan lehetne csinálni, vagy fogalmam sincs, hogy azzal mi a terv, délután 5 óra van, talán a nyárra van összefüggésben, hogy ott nincs iszonyatos dugó, senki nem dolgozik. És nem értem azokat. Igazából... Tehát hogy ez pontosan az az eset, csak hogy segítsek. Mint hogy Gémesi gyöngynek szoktam nézni a videóit, és múltkor volt valami fennforgás gödölön, és teljesen meghatódott, hogy egyik pillanatban a másikra ott egy rendőr, és pótolta azt a jelzőlámpát, ami egyébként nem működött, vagy volt, de nem tudom. De azt hiszem, hogy nem működött. Tehát hogy ezt most erre vetítem, hogy ott mi nem dolgoznak olyankor, amikor egy tízes skálán, tízesre forgalmas helyen egy olyan út izé van, amit talán meg lehetne így gyorsabban csinálni, vagy legalább mondanák azt, hogy fiala meg lehetne, de nincs munkaerő. Szerezzen munkaerőt, és mi megcsináljuk. Nem értem. Munkaszervezés, a cég, az adott cég megteheti... Er Látja, ebben eb eb azért mi egy srófra jár az agyunk. Ez a kulcsa. Megteheti. Ahogy megteheti az a... <kül> aki leviszi a vécés részét, az is megteheti, aki ezt nem csinálja napközben még nagyon lakó környezet sincsen, tehát a zaj, senkit nem szavarna. Értem engem? Egyébben. Értem, az egyébben kell egy változásnak végre, hogy a munkáját szeresse, elvégezze, érezze valami felelősséget iránta, és azott esetben elmozdítható legyen, hogyha aki elmozdíthatja, az odafigyeli erre. Tehát aki nem engedi meg neki, mert megcsinálja, megcsinálja, nem ő a hibás. Harmadik. Ugye jövök haza a Palermóból, és a nőmértesít arról, vagy talán én olvasom az Indexen, hogy ugye a kette számulat a megsérült, és ebből adódóan Ferihegy nem fogad gépeket. Majd beszélgetek Ugiatilával erről holnap, aki egyébként számtalanokból kárhoztatja a korábbi államot még a szocialistákat, akik eladták a Budapest airportot, és bele egy, beleért vesz az egész területet, és ez nem állami kompetencia, ezt meg tudom érteni, hogy egyébként állami kompetencia hogy lenne, nem tudom. Kiderül hogy az egyes leszállópályát javítják, ezért a kettes leszálló ez a fajta sérülése nem teszi lehetővé az, hogy Budapest fogadjon. Én ezt is tudtam képzelni. Az hogy ez valamikor fél tizenkettőkor történik, és hogy erről a Ferihegyi repülőtér, Liszt-Ferenc Airport 5 óráig nem ad tájékoztatást, és az MTI 5-kor hozza azt a hírt, amit egyébként az Indexhoz 4-2-kor hajnalban abból adódóan, hogy valamelyik hallgatója vagy olvasója értesíti őt, én ezt nonsensnek találom. Hát meg talán azt sem fogjuk megtudni, hogy ki volt a felelős azért. Számomra az még az az ez az is kevésbé tűz. fontos. Tehát az, hogy egyébként a tűzesetnél egyből lezártak egy részt, majd el is mondták, hogy mi van, kettőt nem lehet összehasonlítani, de hogy teheti meg egy közszolgáltatást végző magáncég, hogy hat órán keresztül ne adjon tájékoztatást valamiről, amiben egyébként neki nincs konkurenciája. Tehát nem arról van szó, hogy akkor majd más megoldja. Elvitték az embereket Debrecenbe, de azok még jobban jártak. Elvitték őket Beachbe, Pozsonyba, és legalábbis amit a Vizert, meg a Ryanairt illeti ismét termékmegjelentések, cifrábnál cifrább történetek voltak, hogyan mondták nekik azt, hogy majd hazahozzák őket, majd eltűntek, mint szürke szabára ködben. És büntetőeljárás azzal kapcsolatban indul, hogy vajon uh, ki okozta ez, de az, hogy ezt megengedheti magának a Budapest Airport és Hardi hogy hat órán keresztül ne adjon valamiről tájékoztatást. Szerintem ilyen nincs. De ki mondja meg nekik. Hát, ha van felettes ellenőrző, stb. szerv, annak nem kéne hagyni, ha nincs Így. Az Pontosan. Ha pontosan. Ha nem, akkor a közvélemény mind a kettő elég nagyon jól beszél hallgató. Pontosan? Pontosan? A lezárás meg nagyon fontos, hogy ne forduljon elő még ilyen. Szerintem az is nagyon fontos a következmény. az legyen a következmény, hogy nem fordulhat elő még ilyen, mert akkor... És erről is csak napokkal később az, hanem hetekkel. Én Hardi Mihály-jal azért is egy cserélnék tudja, mert... Hardy Mihály egy jó riporter volt, meg jó műsorvezető. De az, hogy valaki megengedhesse magát, az, hogy a, a szabadságát úgy adja szolgálatba, hogy erről megfeledkezzen, elnézést. Hát Petszko, Petszko mivel kapcsolatban? Be bemutatkozok. Az megvan. Mikor kifogásolták, hogy a... Ferencvárosról van szó? Nem. Nem, nem, egy Kézegyel hallgató van a vonalban. Le... Hallják egymást. Mondom, hallják egymást. Jó reggelt. Jó napot kívánok, polgármester úr. A... Jó napot. Azután szeretnék érdekelni, hogy a mellett van ott a nyúldomb és egy játszótér. És már nagyon régóta ott van, üzemelt egy WC, egy nyilvános, és nem. Hát ott rengeteg gyerek, gyerekek, mamákkal, ott vannak is, és, és nem üzemel. A nagyjászló téren üzemel a, a igen, az... Igen, igen, a d a ahol járnak a buszok, a 182-es, 280-es, mert mindegy ott tart azon a buszok, vagy a, bocsi, nem a 100-am. mellett a, a Lid felé. Ez mikor? adat? Mert tudomásom szerint ez működik. De mostan, he, he, héten. Héten is járok arra, mert többször, többször van ott egy lakásom, jövök, megyek a bótba, bót ah, már, hogy akartam oda és adama. nem üzemelt. Üzemelt valamikor, de most nem. A valamikor, én remélem, hogy az tegnap volt a valamikor utoljára. Nem, nem, már, már egy, körülbelül egy hónappal is jártam arra, akkor sem ment. Nem megy, nem. Egy fenényit itt Megkérdezem a... Hát kérdezem, ez az, az abban kérdező. összefüggésben, hogy ön be menne, de nem sikerül? Igen, igen, igen, igen, Lenne igen, van, igen, igen. Vagy, vagy, vagy nem akárki. Jó, köszönöm szépen. Mi gondolkodik, hadd meséljem el önnek, hogy teljes, döbbenette, hát, micsit, micsit de, de nem teljes döbbenettel álltam, tényleg vécécsésze. Meg hát az, hogy ugye most ez egy másik fiam. Megyek Varsóban, a központ központjában, tehát annál központabbat nehezen tudok elképzelni, teret ne kérjen tőlem, ennyire jól nem megy nekem Varsó. Áll egy tojtoj vécé, de még építkezés sincs a környéken. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az valami építkezéshez van. Maga a környezet olyan, hogy abban elképzelhető egy tojtoj vécében kicsit furcsa. Tehát ez olyan, mintha a Kossuth lenne. Nem odavaló, de nem Rikító. Tehát ha az ember azt gondolja, hogy ez azt a célt szolgálja, ami akkor azt gondolja, hogy talán a tájba jobban illeszthető mellékhelyiséget is hagyhattak volna. a végül is tárva nyitva bárki használhatja, hogy ezt véletlenül felejtették-e ott, vagy ez tényleg azt a célt szolgálja-e, e, amiért ott van, Fogalmam nincsen, tőle kb. 500 vagy 600 méterre van egy aluljáró, abban van egy másik vécé, amit hirdetnek, nem tudom önnek megmondani, de ha kiderülne, hogy ez szándékosan van ott, akkor is legfeljebb azt mondanám, hogy ez fura, de nekem inkább tetszik, mint az ellenkezője, bár akkor is nagyon fura. Budapest ebből a szempontból Tehát liftet, ami nem működik uh, metróban, aluljáróban, vagy WC-t, ami nem működik külföldön sokkal kevesebbet tapasztaltam, bár egy élményt meg kell, hogy önnel osszak, amit szintén egy Budi jelen jelenség, az, valami Tehát az, hogy mennyire más állapotban vagyok, azt onnan lehet kideríteni Van egy, volt egy Carefree ami az egy ilyen ABC jellegű izé talán francia, de nem biztos vagy kerfor nem lehet, hogy rosszul mondtam e, és ugye a nevét, kell nekem izé. for, for. E, És oda le és vissza a mozgó vezet, és képzelje, a lefelé vezetett, a visszafelé pedig nem. És én annyira ilyen költői állapotban voltam, hogy nem értettem, hogy miért, mara, miért megy ez ilyen lassan ez a mozgó lépcső, miközben emberek mögöttem arra kértek, hogy álljak arrébb, és én körülbelül három percig álltam egy mozgó lépcsőn, amiről utólag kiderült, hogy egyáltalán nem megy. Én csak azt gondoltam, nagyon fáradt voltam, és azt gondoltam, hogy oké, okay, rendben van, majd lassabban jutok föl, de kiderült, hogy én ott konkrétan egy nem működő mozgó álltam, ahol valószínűleg abból adódott, hogy azt hittem, hogy megy, mert a másikhoz viszonyítottam, és akkor az olyan volt, mintha, de amikor erre rájöttem, akkor nem tudtam eldönteni, hogy sírjak, vagy rörgék. Szóval? Nevettem volna. Én. Be, Be kell kapcsolni, igen, valakinek. Ott is a valaki. Én ez... És meddig. Carrefour, igen? igen. Ez a neve. Carrefour Áruházlánc. Nemzetközi Áruházlánc Franciaországban alapították. Az amerikai Walmart után ez a világ második legnagyobb ilyen cége. Kellő figyelem van ez ügyben? Vajon? Árton sehető, meg nem lehet, mert valahol igen, vannak esetek, amikor igen, és ott vannak esetek, amikor nem. Egyrészt ez a amivel kezd, hogy melyiket vesszük észre, melyik a jellemzőbb. A híradók nagy része is a balesetekkel, bűnesetekkel foglalkozik, mert az az utgalmasabb. A jó esetek nem annyira, tehát teljesen relatív a lehetőség szerint meg kell tenni, amit megtehetünk minden esetben, és akkor kevesebb ilyen le. Nem hívtam föl azt az illetőt, aki a, az új Budapest politikával, füries balázsjal kapcsolatban van, mert végülis nagyon messze van még a szeptember, de... Egyszer telefonáltam, mondták, hogy előkerül, az útosra került elő. De ez a Budapest Rádió szó értelmében, tehát nem név nagyon ott van a fejemben, úgyhogy lehet, hogy ez további segítségeket fogok kérni. Az látható, hogy ha én nem szorgoskodom ez ügyben, akkor az emberek se szorgoskodnak. Jó reggelt! Üdvözletem, Horváth Jéte, lehetne a polgármelyszerről az egy is kérdésem, ha igen. Már is Tiszteltem Horvátor, üdvözlöm fogja, hogy a következőt kérdezem, meg, a boráros téria újjároban van, nekem egy boltom, és már az a néhány éve, és most a, a, a lépcsőket megcsinálták, az egyiket a három hét alatt egy harminc lépcsőt ami a Duna felé van, és azért kérdezem ezt, mert ott e, évtizedek óta átmennek az emberek a sínekkel, a kettes ülamos, hogy átmenjenek a héhez. Na most a hetente van ilyen probléma, hogy két-három-négy volt betámolnak, hogy majdnem eljutott a kettes villamos, hogy átmegy. És feltételeztem, hogy azért készítik ezt a lépcsőt elő ilyen hatalmas figyelemmel, hogy majd lezárják az átmenetet, és kényteltető az emberek, azt a lépcsőt használják, ami ezek azért lettek építve, hogy ott fölmenjenek a héthet az emberek. Vette ebbe valami változást, hogy hagyják, hogy ilyen baleset veszélyes megy ez az átkelés? Megkérdezem a, a fővárosi. Illetékest. Én nem mondom, hogy főváros, mert fővárosi képviselők a teszi. Jól teszi, és, Jól teszi, és elegás. Tudja, ez meg azt üttetja az eszemben, még a szocializmusban volt, hogy ugye Svédországban ott vannak a zebrák, ahol az emberek átmennek, Magyarországon meg ott vannak a zebrák, ahol felfestik őket. Ismeri? Persze, hogy nem. hogyne. hogyne. Lakótelepeken is kialakulnak. Ezek az ősvények azokat kell hagyni. Kit kapott, a... Kit kapott a Fradi? Fogalmam nincs. Most hallottam, hogy a videótól... Az, az Albán meccs óta nem vagyok túl lelkes a nemzetközi meccseket, illetve. Meséljen Ferencvárosról. A városról? Ferencvárosról. A Fragiró? Nem. Ami az ő királyságra szó átvitt értelmű. Ja, tehát a városról, mert a hmm. Ferencváros és Ferencváros az két különböző egység. Fejlődik, épül... De meséljen, tehát hogy említi. mi van... Most hát, 2018. június 20-a van, adjon egy körképet, ki 17. Alapkületétel volt a a Nemzeti Sziász szomszédságában, ez a Trigránitnak az uh -huh. utolsó, utolsó építkezése, beruházása, ott egy modern mindenféle. Épp olvastam, zöld. hogy Hát utána két nappal, hogy az alapkőletétel meg történt, jegyzem meg zárójelbe. Ez, ez az e, úgynevezett kongresszusi központ? Nem, nem. A kongresszusi központ az még hátran az eszállítósó. Ez, ez egy, ez egy e, rendes ez lakóház? E, is, meg üzlet e, helységek. munkahelyek munkahelyek. Ez a Kányt, mellett a Műpaj és uh -huh. Nemzeti Színház uh -huh. között mögött a sorokságyújt felült a uh -huh. De azt a sort fogja hosszabbítani, ami ott mellette van? Azt meghosszabbítja és akkor egyetlen egy üres telek marad ez a kongresszusi központnak. Ugyanolyan magas lesz? Magasabb lesz, van vel, ez hét szintes lesz ez a Látvány, tehát alapján négy nég lesz Mennyire éli bele magát azoknak az embereknek az életébe, akik a sorokság indoktak valamikor is kilátásuk volt a Dunára, aztán ez szépen megszűnt beleért vagy, természetesen nem bízhattak abban, hogy örök panorámájuk lesz, de aztán nem is maradt így. Bele tudja képzelni magukat, azoknak az embereknek a éve? Bele, de szerintem nem érdemes, mert amit addig láttak, az se volt jobb, egy pályudvar láttak, aztán meg egy pusztaságot, ugye a volt export mm -hmm. az ez ha elé lehet építkezni, elé fognak, és a Duna partnál értékesek. Mi a helyen. helyzet, abszolút, ha már a szvakról van szó, és nem az ah, nem erről a pálinka törvényről kérdezem, hanem a tűzesetről? Ez csak velük szomszéd. Igen, tudom, volt. tudom, tudom, tudom, csak ez Dandár utca, jól mondom? Jó, igen, ahol a fürdő is van. Uh -huh. Van-e fejlemény? Mi az állat, Mi a helyzet? Mm. Már akkor is mondták a tűzoltók, hogy, hogy valószínűleg nehéz ezt megállapítani, hogy szándékos volt-e, vagy De nem. De bontani ha. kell, nem kell? Ezt lebontották teljesen. És mi van ott? Hát, nincs. Hát a helye. És mi lesz hát, vele? Szó szerint a ült helye. <gül> hát <ez> a... <gül> mi, lesz a, mi lesz a sorsa? Hát ez majd a kincstár a tulajdonoság. Ez egy nagy hely, nem? Vagy egy viselőleg nagy terület? Nagy terület, igen, igen, igen. igen. Ez mennyire borzasztó képet mutat most? mennyire? Kerítés van. Sörülről, drónról, emeletről, borzasztod az utcáról a látvány, aki megszokta, a hiánya az, ami borzasztott. Mert a másik dolog, ami, másik dolog, most már az özvenedik dolog, ugye Vilnius, Varsó, Oviedo, Santander. azon gondolkodtam, sokat sétálok a városokban, néha a sarkam, bár éppen tenap jártam a hangodi professzor úrna, hogy valamit javítson, talán sikerült neki, tehát azért a 6-8 órás séták, vagy menetelések benne vannak a lábamban, ha egy kicsit jobb lenne az állapotom, akkor a 10-12 óra is beleférne. Tehát azon gondolkodom, hogy mennyire született Budapesten az elmúlt időben emblematikus épület, amiért érdemes Budapestet felkeresni, beleértve, hogy milyen szomorú vagyok, hogy olyan központi gótikus barok városmagja, mint amilyen van középkori városmagja és nagyvárosi várok, városmagja vilniusnak Magyarországon Budapesten miért nincs, tehát nekem ebben van egy hiányérzetem, de ez valószínűleg azzal is összefüggésben van, hogy szeretem a hiányérzetet, de, hogy, de hogy, hogy emblematikus épületből miért nincsen több arra nehezen tudok válaszolni. Hogy ne volna, hát a BMC meg a Bálna, azért nem emblematikus, ami emblematikusabbat nehéz lenne, egyedibbe. A Bálna, Bálna azt talán igen, de, de a Bálnának meg aztán a később, tehát hogy mondjam, külföldön ezek az emblematikus épületek annak megfelelően használva is vannak a Bálnára, ezt nem lehet elmondani. Jó, de hát most az Eiffeltorönyök példa. Japánok megcsinálták szinte ugyanilyenre nem tudom hány száz évvel később, mondjuk egy hatvan évvel később, talán még 70 is. Sőt, el akarták adni, ugye, amikor Barcelona bejelentkezett, akkor a azt mondta, na jó, a én ne legyen, akkor inkább legyen mégiscsak Párizsban. Nem, nem volt ez egyértelmű. Én ezt értem, de mi nem Budapestről beszélünk. Na, próbálom a példákat, hogy a Leifetoron se azonnal lett híresség. Tehát... Oké, okay, rendben van, de most a bárnán kívül mondja nekem még egy olyan épületet, amely funkcióját tekintve is ki van találva, és amiért csak azért érdemes elmenni. És most Operaház nem... vár, hát hát szóval most idegen vezető. De én, most, de de én a 2000-es évek utáni építészetről beszélek, hogy ez a felszab felszabadulás, az 90-es rendszerváltás most már beszélek össze-vissza. Bár ugye lehetséges, hogy Orbán Viktor nagyon elégedet lenne velem, hogyha 90-t én felszabadulásként fogalmaznám meg, de az most másnak van kitalálva. Ki de hát most akkor nemzeti és amitől hát felkavarta eléggé a szakmát és majd a akkor 5 éve, éve is azt írtam, még, hogy borotra kell számítani, hogy a nemzetibe kimenjenek, nem elég? Nem, nem, tehát én a, én a nemzetiért de. nem mennék el, tehát a nemzeti nem egy olyan épület, amiért én elmennék oda, egyébként nem mennék el előadásra, a művészetek palotája pedig egy nagyon funkcionalitását tekintve egy tökéletes építmény annak, miért kitalálták, de építészetileg csak azért, hogy megnézzem magát az épületet, én nem mennék el. De ki azért? Hát nem tudom, nem, nem felelősöket keresek, csak, csak az, de, hogy... Hát jelenség szintjén, hát ő, nyugat, akkor, nyugat európázunk ha már felszabadulást Nyugat-európában vannak olyan 2000 után épült épületek, amire lehet hivatkozni. Hát, hogyha a én most a Varsót nézem, vilnius nézem, nézem a vannak. Én azokat nem láttam, vagy nem híresült el annyira, hogy ahhoz képest a, a mienk, amiket most itt felsoroltunk, alábbvalók lennének. Nem alábbvalók, nem alábbvalók itt, nem, én egyszerűen csak a hiányérzetemet fogalmaztam meg. Jó, azt mondtam, hogy meséljen Ferencvárosról, de megint beleduáltam. Igaz, hogy ez most abból adódott, hogy mondta ezt a trigránítos épületet. Hát Mi van még az... mikor lesz ez kész? Két év múlva. Uh -huh. Két év múlva, tehát ott van a vágóidat is mondhatnám, a vele szemben ott be fog épülni, az is 5 éven belül teljes mértékben, több mint 5000 lakás épül, és aztán a hídon túli fejlesztések, hogy a Kemény Ferenc stadion, az Atlétikai Stadion, 15 ezeres diák város a Kisdunaparton, benne több mint 5000, lehet, hogy 8000 kollégiumi férőhelyen csupa-csupa a Gal -galvani, híd, Galvani híd át fog érni az illatos útig, aztán megy tovább, tehát sok-sok fejlesztés azon a részeken, ahol még van erre hely, és hát a középső Ferencvárosban a város rehabilitáció is még, még 50 darab ház, 50 teleken kell váltodásnak lenni. Um, Nemrég jártam Ferencvárosban, talán egy hete másfél hét a honpolával ilyen sétát tettem, mint amilyet külföldön szoktam. Tehát úgy szinte cél nélkül barangoltunk. Elképesztő az az elhanyagoltság, és ez nem Ferencvárosra jelentő, hanem, hogy Budapestre, ami az üzleti portáloknak a kialakítását illetné. Egészen elképesztő. Tehát ugye ott van egyrészt a vásárcsarnok, azzal az egészen fantasztikus jellegével, havé. tehát az, az kész, az káprázatos. És hogyha onnan nézem az üzleti portálokat a Kávin tér felé, Ferencvárosban vagyok? Igen. Az már nem Ferencváros vétke. Elképesztő az az igénytelenség. Tehát mintha a szocializmus bazárjait látnám. a vagy most, hogy hívják? Vámházkörút, hogy Elképesztő. Ennek van oka? Biztos Va. van. Hogyne lenne? Mert nem működik egy tervtanás, hogy próbáljuk őrizni, óvni az egységes város, arculatot, városképet, de hát az kevés ahhoz a nincs telenséghez idézőbe, hogy amennyit rászállnak a portára a küzdködő vállalkozók, hiszen a sok plázamal meg ezek a nagy hálózatok bírják azt az áru mennyiséget eladni, ami itt helyben kicsibe mondjanak egy olyan vállalkozást, ami ezeket kikerülve, vagy meg... De hogy te egye, mondjam rá? el azt, hogy most megint ne a vilniusz és izével jöjjek elő Varsóval, de leginkább vilniusz de mégis az a jövőkerül. Vannak olyan üzletek, amelyeknek a belsejét, de most felejtsük el a belsejét is, csak a kirakatnak az összetétele, amihez már nem kell extra, tehát ez már nem pénz, az úgy mutat, külön, mint Párizs. Nem tudom, miért kell nekem Párizsal előjönni, talán a divat miatt. Ez sincsen meg. Tehát maga a, kirak, maga a portál, és ami mögötte van, az mind a szocializmust idézi, miközben 2018 van, és a lányom azt se tudná megmondani, hogy apa miről beszél, hiszen nincs élmény ezzel kapcsolatban. Nem tudja, hogy meddig már, mint a vállalkozó, nem tudja, hogy meddig működik. Minimalizálja a költségeket, be kell indulni az üzletnek, akkor tud pénzt belefektetni. A és ez így van ide 28 év. Hát így. Így, így. Így. így. de, de jutta majdnem meghal. Ez föl föléledni, de. Hát ez van. Nincs forgalom, nincs vendég. Akkor mi Köszönöm a rendelkezésre, állást. Valamikor a nap folyamán lehet, hogy még előkerül csak úgy magánemberként, ha nem, akkor durván valamikor egy hónap múlva lesz majd megint. Igazán. Rendben, itt leszek, vagy itt vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm a Pácska János, hallották. 9 óra 26 perc van. Maradok tízig, vagy maradok fél tízig, annak függvényében, hogy a következő négy percben mekkora érdeklődést mutatnak irántam. 061 48 9, 9 és 7 7, 1, 1, 6 1. 9 óra 27-11 az azt jelenti, hogy már csak 3 perc. Oh, dear, I'm down here for your money. Nulla kilenc 9099990636771161. I'm down here for Oh happy day. Oh happy day. A little carpet on the floor. The winding clock holds many months. Around your Ku Klux furniture I call me death's head in your frock And I ain't down here for your money I ain't down here for your love I ain't down here for your love money so. Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy oh, day Megpróbálom megszüntetni De ez nem érte azt, hogy ennyivel a Pedig a CD-nek lárnézés Semmi baj Nézzük a másik lejátszóval Hát ő 061-489-0999 és 06 367 a tegnapi műsora a egy kérdés, amikor mondtad ezt a buszorvásárlást hogy ez, ez úgy történt, hogy ugye külön napokra lehet csak a vásárlás és az ugye? Igen. Ezt, ezt Igen. És ez, ennek, én úgy éreztem, csak ugye nem tudtam, a az telefonálni, azért oka, hogy, hogy a korrupciótok lehet megrözni, hogy te, vagy te beszéld rá a tárítókat, Jó, hogy te, szépen, ez ez ők szereik, vagy ők a Ez így van, ez is benne volt. Sajnos, ez pontosan így van. Ez egészen pontosan így van. Jajj, yeah, jajj. Yeah. 061489999 és egy először. Igen. Jó napot kívánok, én vagyok. Az előbb a Szolgámesszel beszéltem. Más téma. Prágában voltunk két hete, és itt beszélünk, hogy nem működik a város, és, és, és, és csodálattal jártuk a város egy voltunk, a választunk hogy hajón töknek a kacsák, hatjuk tehát nagyon szép volt és működnek az üzletek működik a tisztaság én nem azt mondtam, hogy, ne, én nem ezt mondta, hogy nem működik a város, én azt mondtam, hogy működhetne másképp, még azt sem mondtam, így hogy működhetne jobban így van, így van kis van, ezen, van ezen, ezen valami van. ez a langyosa sör, ha nekünk így is van valami olyan Budapest igénytelenség, van valami olyan magyar igénytelenség pártfüggetlenül, ami engem zavar. Lehet, hogy ehhez én is aktívan hozzájárulok, akkor nagyon sajnálom. vilnius el vagyok ragadtatva. És nincs olyan városvezető, aki különb lenne a városánál e tekintetben. De ez egy nehezen megmagyarázható mondat. Nagyon szomorú volt nézni a Republikon intézet tegnap jösszőjövetelén Demszki Gábort. Gyógyulást kívánok. 0614890999 és 063677116, mint tapasztalhatják a cízelek, semmi baj, másodszor. Every day, every day, every day, every day, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap ismét találkozzunk. 0614890999 099 és 063677116, És senki többet? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, Köszönöm, akinek köszönni kell. Dörre.fialajanos gmail.com. 18 másodperc, csak van, hogy ide ragaszszanak még. Dörre.fialajanos gmail.com. Laci, te jössz.